Idag så är det onsdagen den 18 mars och vi samlade jag och Martin, så är Daniel från Stockholm och så är det Patrik och Simon Schack. Och sen så har vi ett intervjuobjekt idag som heter Ahmed Rami. Välkommen Ahmed. Tack. Och jag tänkte att inleda med att fråga dig om du kan berätta om vem du är och ja, din histor histor historik och bakgrund och så. Jag heter alltså Ahmed Rami, född i Atlasbergen i Marokko. Uh, när jag föddes då, jag vet inte exakt vilket år, men uh, det kan vara mellan 40-talet i alla fall. Mm. Uh, och när jag föddes där, det var egentligen uh, ingen stat. I området där i Bergen, ingen stat. Det var anarki. Folk hade inga pengar. De, de hade alltså de bytte varorna med varandra. De hade i, i vissa marknader på landet där och alla var beväpnade. Och det var då en flera hundratals, hundra års krig mellan stammarna. Det var stammar alltså i berget. Så det är, eh, Frankrike då har krigat till, ja, för att ockupera Atlasbergen i kanske 30 år, under 30 år. Så när de kom in, det är de som har första gången byggt väggarna till Atlasbergen. Då blev Atlasbergen en del av Marokko förut. Uh, ja, mer än halva Marokko var inte alls en stat eller ett land. Det var bara stammar som krigade mot varandra. Och, uh, men i alla fall, jag, uh, när jag uh, var barn, mina föräldrar, eftersom franskmin ockuperade Atlasbergen, då ville de skicka alla barn till deras skolor för att läsa franska. Och stammarna där, de misstänkte det. De tyckte att det, det var ett försök att källa deras barn. Ja, mm. att, att göra dem till fransmän. Mm. Och då var de rädda att skicka sina barn till franska skolor. Då, de skickade mig istället till Casablanca för att jobba som barn. Jag var kanske bara sju år, men jag började redan Och till Casablanca och börja jobba. Mm. Mm. I Casablanca, som barn. Och förstås, det var inga telefoner i tiden, eller uh, mobiler. Uh, så det, de hade ingen kontakt med mig. Eller? Det var flera år i Casablanca, och de vet vad jag är, vad, vad jag gör. Men i alla fall, på något sätt, jag. Uh, han hamnade eh, sista platsen jag jobbade till det var hos en judina. En judisk familj mm, som hade ett speciellt affär. Och eh, jag jobbade bara mot mat så det är inga, inga löner eller något sånt. Och det första, min första kontakt med eh, judarna var då som barn. Mm. Uh, och det var för mig en upptäckt för jag hade aldrig en kontakt med juda, judiska folkgruppen. Och den här familjen jag jobbade hos, det var bara att de, de var först i Marrakesh och de flyttade till Kazamarka. Därför de planerade att flytta till Kanada och de skickade sina barn. De skickade då... De, planerat att skicka sina barn till utlandet. flytta till utlandet. och i väntan på det hade de mina färder men i alla fall eh, jag har jobbat där hos dem ett helt år jag har lärt mig mycket som jag, jag bodde hos dem i lägenheten i deras lägenhet eh, mm. så det är det först, min första kontakt med det problemet på no. det här var på 50-talet då? ja ungefär. på 50-talet ja, 52 ja, ja. ja. Uh, och just i 1952 jag var barn då skedde uh, Egyptiska revolutionen, det var Nasser mm -hmm. som gjorde den här revolutionen den 2 juli 1952 just. och han var min idol uh, mm. alltså Nasser men i allmänhet uh, redan enligt uh, mina föräldrar och alla folk som jag träffade och Marokkan i allmänhetstämningen Nasser var en ledare mm. och mm. även då, då, det, det var inte så långt från uh, därför uh, andra världskriget det var 40, 40 45, 45 det var uh, tio år efter andra världskriget så folk hade fortfarande minnet andra världskriget och Hitler var också en hjälte eh, hos marokkaner, en sorts ledare. Mm. Eh, så det, de, de beundrade tyskarna och Hitler. Mm. Men varför gjorde de det? Var det för, för de kom då när eh, och, och tog över efter fransmännen. Eller vad var, liksom, var orsaken till det att man eh, tyckte att Hitler var bra? Eller och att tyskarna... Nej, de tyckte att Hitler var bra ja. och Tyskland var bra ja. för att fransmännen mm. hade ockuperat Marokko med våld. De har invaderat Marokko militärt. Mm. Mm. Okej, okay, så, de, så ni, ni såg liksom tyskarna som uh, befriade? De, och alla, de som är då, alla som är mot Frankrike. Det, det mm. Frankrike, det är inte bara Marokko- de ockuperade hela Afrika nästan. Mm. Ja, just Libanon, Syrien. Mm. Uh, och då- uh, det var enda som kunde- då slås mot Frankrike, det var Hitler. Mm? Mm. Och det var fantastisk ledare- att han kunde. Och dessutom- när han ockuperade Frankrike- alltså Frankrike som ockuperade Marokko- mm? Mm. Hitler är han ockuperat i Frankrike mm. och Frankrike ockuperar Marokko ja, just det. men Tyskland kom inte för att ockupera alla länder som Frankrike ockuperar Frankrike fortsätter att ockupera hela länder. och även Tyskland och Hitler han hade då själva eh, låtit marschal Petter, alltså franska presidenten att, styr, att fortsätta fort, fortsätta styra landet mm. uh, så det enda han gjorde Hitler det är till exempel att han skickade 18 officerare till Marokko för att kolla om fransmännen uh, behandlade uh, uh, rättvist för som ockuperade uh. mm. Och jag kan säga att sedan jag har lärt känna en officer, fransk officer som var eh, nära, nära De Gaulle och han var officer i Marokko då. Jag frågade honom eh, sedan när jag träffade honom när jag, kom, när jag flydde från Marokko. Jag träffade honom i Paris och jag frågade honom hur har ni reagerat eh, när tyskarna kom för att kolla om ni behandlade de rättvist marockanerna på ett mm. humant sätt. Han sa tyskarna var den tyskarna var så naiva. Mm. godfrogna <laughs> som, som svenskarna. Mm. De trodde på allt vad vi, vad vi sa till dem. Mm. Ja, blåögda. Uh, ja. Uh, och, och då, då jag, varför då varför Hitler var en idol. Mm. Och det för mig också han, fortfarande för mig Hitler han är idoll. en idol mm. fortfarande. Men jag tänker på det Vad blev det för styrskick Sen då i Marocko Efter kriget hur, hur utvecklade sig det där när... Efter andra världskriget ja. Alltså efter Man kan säga efter just 50-talet Efter ja. 50, 52 När jag kom till Kassamlare Då började Hemlig motstånd marokanska hemliga motståndet mot franska ockupationen. Ja. Och uh, det var många som dog, många som fängslades. Det var en hård motståndsrörelse. Mm. Uh, och glöm inte att den franska ockupationen, det kallas inte ockupation. Ja. Det kallas protektorat. Ja. Det vill säga att de kom till Marokko för att skydda kungen, sultanen. Mm -hmm. Marokko kung kallar sultan. Mm. Sultan på arabiska byter makt. Mm. Sultanen makt har yeah. uh, Men innan Frankrike kom, han hade ingen makt eftersom landet, som jag sa, det var anarki. Det var ingen central makt. Så det är yeah. Frankrike som har bildat den här staten egentligen, och, och de då Eftersom det var stammarna var på väg att ockupera staden Fez som var huvudstaden då. Mm. Då kungen kallade Frankrike för att komma och för att skydda honom. Och efter att de har räddat honom då uh, i hans namn gick de och ockuperade hela landet. Mm. Och uh, som jag sa efter 50-talet började de motståndet växa och mogna. Och eh, 1956 då bestämde Frankrike att ge makten till. förut det var att, att kamouflera sin makt och att ge makten, formella makten, till kungen igen? Mm. Mm. Så de utnämnde honom till kung. Mm. Och eh, bild, och bildades en armé marokkonska armé som bestod av alla le marokanska legoknektar som var en del av franska armén och mm. följde krig mot Tyskland mot uh, Vietnam mot uh, i Afrika det vill säga att uh, du vet Frankrike hade då för Fört krig mot Tyskland med marokkaner och med senegaler, med afrikaner. Det är de som egentligen eh, Frankrike har använt för att föra krig mot Tyskland. Ja, okej. Okay. De, de, de, liksom, 000... de använder mycket trupper från sina kolonier och fransmän. Hundratusen ja. ja. ja. marokkan, eh, marokkaner senegaler, hundratusentals legoknektar ja. som har engagerat sig i franska armén. Mm. mm. Och det är de som har bildat den här marokkanska armén eh, efter självständigheten. Mm. Jag, ja, ja. Eh, jag kan säga att jag har en eh, själv jag ska förkorta för en lång historia, men eh, jag eh, blev förbannad att jobba som barn, på att jobba som barn, så jag flytt jag eh, lämnade den här jag är när jag bodde hos och, och tillbaka till Atlasbergen, till min by. Och sa till min far och min mor att jag vill gå till skolan. Och de blev mycket arga. Så, men, du ska tjäna pengar för att lära dig att pengar. Och du ska inte du men jag gick själv mot dem. Jag gick till skolan. och eh, Kanske 14 kilometer från min by. Och... Eh, det var då en kaid, alltså en lokal myndighet som var då. Jag gick dit också till dem att jag är att jag är föräldralös. Och att jag vill gå till skolan. Och de hade då en uh, föräldralös uh, hem för barn. Mm. Mm. Barn utan föräldrar. så uh, jag, jag blev då... Uh, jag fick gå till skolan och bodde en... Uh, för det lös hem uh, alltså. Jag gick dit till uh, första året, och andra året uh, gick till en uh, gymnasieskola i en annan stad som var 60 km från min hemby. Mm. Och uh, efter det gick jag flyttade jag till Casablanca till uh, gymnasiet i Casablanca. Mm? Mm. Och, men 1964 blev jag lärare i gymnasiet. Det gick mycket fort alldeles. <laughs> mm. mm. Och jag då visade i, i Casablanca i gymnasiet och sen men eftersom min idol var Nasser då vill jag mm. göra i Marokko som Nasser har gjort i Egypten att göra en revolution eller en statsskap mot kungen mot monarkin mm. Mm. Uh, så jag vill inte egentligen uh, bli lärare jag vill bli officer Mm. 1966 då uh, blev jag intagen i militärhögskolan alltså militärakademin för att bli officer mm. uh, 66 och uh, 68 blev jag officer mm. och uh, jag var då uh, officer i panserarmé panserdivision Yeah. Och, men jag måste bara säga alltså, vilka, vilka ambitioner har Du har med Du växte upp i Atlasbergen Och så fick du börja jobba Men sen så ville du skaffa en utbildning Och sen så ville du bli eh, Officer då för att du tyckte Att NASA var bra och tänkte att du skulle göra Ja vilken historia helt <skratt> ja Förlåt, fortsätt Jo mm. <skratt> Det så här att eh, en sak som du sa nu egentligen det är att ja. från Atlasbergen till Casablanca det är så redan från, så att flytta från planet, en planet till en annan planet. Ja. Det är två världar totalt. I Marocko till exempel min mor, hon kunde inte, varken skriva eller läsa. Hon är i en radio, en tv. En, ja. eh, så de, hon visste inte att det finns något som heter havet. Hon har aldrig sett havet. De reser aldrig men i alla fall när jag kom till Kassa blev en helt annan värld. Mm. Mm. Uh, sen flyttade jag till Sverige en, en annan planet också. Men i alla fall när jag blev uh, min idé var att göra som Nasser har gjort. Så jag tänkte då att jag skulle bilda inom militärn en orga, hemlig organisation som heter fria officerare. Mm. mm. Och förstås bara att, att börja då bilda en organisation- om det upptäcks en man dödsdömd. Automatiskt. Mm. Mm. Men trots det- eh, jag, tog risk, jag tog riskerna. Mm. Mm. Jag, jag tar förstås- jag vet att i livet, i verkliga livet- till exempel även här i Sverige- mm, mm. de som bor i olyckstrafiken- mm, eller sjukdomar. De, de är fler än de som tar risker. Politiska risker. Mm. Mm. Men, men ändå. Jag är nästan hundra procent säker. Att uh, varje människa som föds, föds är programmerad till ett visst liv. Till en viss uppgift. Man har inte valt sina föräldrar. Man har inte valt när man ska födas, man, man vill inte när man ska dö. Mm. Så allt som har hänt mig nu när jag börjat tänka på det, är som om det var alltihopa varit planerat av naturen, av Guds vilja med en situationstecken, vad man, man vill. Det är för om jag bara ser från en analfabet litet barn som från födelseklass och som blev då som gick in till armén alla som jag har träffat var bara en slump alltså när jag kom först när jag skulle bli officer jag blev inte accepterad i, i första försök därför de, när jag var lärare i Casablanca mm. jag var aktiv politiskt mm. jag blev arresterad Flera gånger. Och jag ledde demonstrationer. Organiserade elever. Mina elever. Jag har då försökt eh, organisera dem. Så när jag sökt för att bli officer. Jag fick nej. Alltså de har gjort en, säkert en utredning. Och, satt med. och jag upptäckte då eftersom. När jag sökt för att bli officer. Eh, jag gick till militärakademin, och jag fick nej, alltså, nej, du får inte bli officer, du får inte gå in i militärakademin, äh, militär Akademin. Så jag äh, gick till Försvarsdepartementet i Marocko. Det är är äh, under Försvarsdepartementets förstås, äh, ledning. Ja. Och ministern, jag tänkte att jag skulle fråga ministern uh, varför jag blev inte intagen i militärakademin. Och den här ministern, han var själv en legoknäkt, en officer i franska armén. Han hette Rahardan. Mm. Mm. När jag träffade honom, varför egentligen han tog emot mig därför jag sa till dem Dennis, att min far är Sheik. Sheik det betyder chef för en stam. Mm. Mm. Och redan min farfar var chef för, för stammen Tahala i Atlasbergen. Mm. Så han tog emot mig för jag var sheiks, sheiks son. Och jag sa till honom att jag vill bli officer med en militär akademi och sa till honom att jag inte får det. Han sa: du, sa han, Jag tar hand bara om, eh, om att handla potatis och, eh, och handla provisioner pro, eh, och matlagning och material och sånt. Men mm. när det gäller sådana saker: Det är eh, en jud som heter eh, kommandant. En, en, en jud som heter ben en judi alltså. Mm. Mm. Alltså det är han som bestämmer. Och det är han som är direkt kontan med kungen. Så han presenterar som alltså minister som hade ingen makt. Men han som hade makt, det var alltså uh, en ljude som är chef för kabinettet. Uh, Forsvarsdepartementets kabinett. Det heter så. Mm. Uh, och han tog emot mig. Och uh, jag berättade för honom att jag var där. Och jag, det tog det. En ex, ex, examen men jag fick inte komma in han sa han bad mig att vänta ungefär en halvtimme jag väntade där ute på receptionen och sen han kallade mig till sig igen. han sa till mig att jo, san, jag har nu uh, ringt lite olika håll men du kan aldrig bli officer sa han. Varför? Ja, det, är så här, det, det kan jag inte säga. Men du säger att det var inte så lätt. No? Ja. Men du, du lyckades komma in ändå. Hur, hur gick det till då till slut? Jo, jag gick till en, en officer. Ja. In i, in i översten. Ja. Som var egentligen eh, en sorts chef för kungens eh, gard. Det monarkiska gardet. Ja. Och han heter... Eh, Medboha. Ja. Och, och men och, i alla fall... Han, han kunde lägga ett ord för dig då. Ja, jag bade honom hjälpa mig. Ja. Men vet du... Det är så är att... Sen... Han skickade... Han, alltså han, det är han som har... Du vet, i Marokko det är så att man ska alltid... Ha någon så. Men i alla fall... Han hjälpte mig. Ja. Och jag kan säga så han tog toga i kuppen sen som vi har gjort. Mm. Men jag måste fråga, jag måste fråga Ahmed liksom det här, vad var det som gjorde att du kände liksom då i, ungefär i 20-årsåldern när du var lärare eller du bestämde mm. dig för det här att, ja. att det behövs en revolution i det här landet och det behövs en förändring precis som i, i Egypten då och och det, och det var, det upplevdes som väldigt orättvist då, eller det var liksom ett eh, eller liksom, vad var det som och, och förlåt min okunnighet men, men eh, Nasser det, hur, hur vad, vad var det för slags revolution eller vad, och vad blev det för statskvick sen när Nasser hade gjort revolution i Egypten? Det är så här att först jag kan säga så här, jag har Fem bröder. Mm? Yeah. Med samma pappa och mamma. Men ingen av dem hade såna ambitioner som jag hade. Eller idéer mm. som jag hade. Mm. Alla tyckte att jag var lite galen. <laughs> <Yeah. laughs> Okej. Okay. Och eh, det var en konferens som skulle hålla toppmöte i Marokko. Och eh, Regeringen hade då bilder för att göra reklam från en toppkonferens och det var då eh, de hade klistrat ut en, en tavlor en bild, där finns bilder av alla statschefer som skulle delta i den mm. i den konferensen. Och då eh, och vi hade en bild som min far var sheik då eh, där. Och då jag ropade på efter mamma och jag, min mor jag sa till henne, titta, de här allihopa ska Störtas. De här statscheferna. Mm. Mm. Min mor började skratta. Det Hon förstod inte vad jag. <laughs> men, men som barn, alltså. Det vill säga att, uh, som jag sa redan, att jag är säker att det, det här Jag är programmerad i mina gener från början. Även när jag kom till Sverige, jag kunde bara jobba som alla andra och... nej jag kom till Sverige vi i samma eh, eh, samma stil om man kan säga ja? mm. så, du, du hade liksom det här kallet i det att du kände att du behövde att, att förändra eh, jag, jag är ett, mot ett, or ett liksom felaktigt eller dåligt styrpick eller du såg problemen ja. jag, är, men, jag menar vi får men, alltså, för att det var så här också att du, du kom in som officerare Mm. Och du eh, organiserade och försökte genomföra en statskupp var det två gånger till och med va? Jo. Ja. Så när jag kom in till militärakademin redan. Mm. Ja. ja. Eh, började då sondera och prata med mina kompisar. Det var 20-20 officerare i en klass. Mm. Mm. Jag upptäckte då att det var några som hade kommit in på samma för samma syfte. Mm. Mm. Men det bara frågan att om jag säger eller öppnar hemligheten till någon och hamnade på fel person jag skulle ha blivit mörd alltså eh, avrättad. Mm. Ja. Men allt gick som det ska. Jag blev aldrig avslöjad. Mm. Så jag då inte bara det att när vi Militär akademin redan. Militär akademin. När jag var i andra året, då kom i första året en ny uh, en ny grupp. Första året. Mm? Mm. Jag var i andra året. Det var två år i Vad sägs om? då kom då uh, den här en klass under oss. Och en av dessa nya elever är sonen till eh, närmast militär, närmast kungens militärgeneral. Han heter mm. Rabawi. Mm. Han kom in för att bli också officer. Mm. Mm. Som hans pappa. Mm. Ja. Hans mamma var Francisca och pappan för sig marokkan, han heter Han var också franska armén. Men mm. Problemet med den här uh, uh, eleven det är att han inte kunde arabiska, eftersom hans mamma är Franciska mm. Och arabiskan var ett viktigt ämne i militärakademin. Så när hans pappa, general Garbawi, som var då, han var inte bara kungens närmast man, han var också chef för pansardivisionen. Han mm. kom då till militären får hälsa sin, på sin son. Och militärakademins ledning eller chef sa till honom att din son har problem med arabiska. Han kan inte ha mm. det. Men, men jag kan tipsa det att vi har här i andra året, sista året, vi har en som heter Ahmed Rami som har varit lärare. Han kan hjälpa honom. Mm -hmm. Och då är i Iran som chef för pansararmen tog kontakt med mig och bad mig att hjälpa sin son om jag kan. Mm. Okay? Då blev jag direkt alltså vän med den högsta ledningen i Marokko efter kungen. Och, och jag började åka med honom på helgerna för att hjälpa honom hemma. Mm. Så, sen jag slutade mina studier där och blev jag officer. Mm. Då det är han som utnämde mig till äh, att flytta till Marokko till armi pansararmestabben i, i Rabat i huvudstaden mm. och han gav mig den äh, enheten den mest enheten som var äh, som hade som uppgift att, att försvara slottet kungen mm -hmm. jag, ja, ja det var, det var liksom att det tror jag ja men det är Ja. Vi, vi, det här är fantastiskt spännande och, och det, det är otroligt spännande liv du har levt. Mm. Ja. Eh, och, eh, men eh, eh, säga. vi får liksom komma för det var ju så här då va, att, eh, som jag har pratat alltså du försökte alltså, jag måste bara fråga dig han, den här, din, din chef där vad han invigde i de här statskuppplanerna som du hade. Nej, inte den här som är pappan till den här eleven. Nej. Han som hjälpte mig att komma in till Militär Akademi. Ja. Ja. Han heter mm. Ja. För du alltså. Du försökte genomföra statskupp i Marocko. Mm. Två gånger. Men den mm. andra gången blir du avslöjad. Så att säga. Du röd. röjd. Precis. Första, kuppen, första kuppen. Eftersom ja. allt är hemligt. Då jag blev inte avslöjad. De som blev avslöjade blev avrättade. Ja. Mm. Men. Under attacken mot slottet. Ja. Under attacken. Ja. Eh, det, det var som är eh, också spännande att jag. Eh, den här attacken mot kungen. Mot slottet. Det, det var alltså. Eh, kungen hade sin födelsedagsfest. 40-års födelsedagsfest. Eh? Mm. Mm -hmm. I slottet. Mm. Och eh, han som vi hade bestämt att eh, kolonel, alltså vörsten, Ababu som var chef för eh, underofficeringsskolan i Atlas B i det är han mm. som skulle leda eh, elever som var soldater också, elever och han låtsades att de skulle ha övningar nere slottet och mm. handla övningar, militär övningar. Och det var på sommaren. Mm. Så han körde ett tusen, tusen elev, officerer, underofficerare, inte officerare, underofficerare på franska sous-officier. Och det är från sergent till adjudant -chef, Mm -hmm. uh, han, han alltså han uh, tog alla elever, beväpnade dem med riktiga munitioner och mellan den här skolan på medelatlas till huvudstaden det är ungefär 400 kilometer mm. så mm. de stannade från natten, hela natten och på vägen, de stannade nere i huvudstaden och slottet där, uh, där som skulle attackeras ligger ungefär eh, två mil från huvudstaden norra om huvudstaden som åkt, de åkte förbi huvudstaden också med deras lastbilar och allt mm. och när de kom till och jag kan säga att den här kuppen det är den här officen som heter Rababo som är chef för den här skolan militärskolan tillsammans med han som hjälpte mig komma in till armén till militärröskan som heter Medboa. Med mm? mm. Förstås allt är hemlighet det är ingen som visste. Men under attacken det blir också du vet man kan planera allt men det går inte alltid som man har planerat. Det räcker ett mm. litet misstag för att allt ska uh, misslyckas. Mm. Men det som har skett är att när de här soldaterna som attackerade slottet de hade ungefär samma kläder, militära uniformer som vakterna i slottet. Mm. Samma mm. uniformer, samma kläder. Så under attacken man visste man inte vem är fiende och vem är. <laughs> Så de började till och med ibland skjuta på varandra, men i alla fall. Det blev en kaos och det var ungefär kanske flera hundra, flera hundra gäster, diplomater, ministrar, kungen själv. Men under kaoset så gömde sig kungen i toaletten. toaletten. Mm. <laughs> och, och, och den här Ababu som ledde attacken, mm. han letade efter kungen, han hade inte hittat kungen. Han gömde sig i mm. toaletterna. Mm. Mm. Uh, och vem gömde sig med honom? Alla generaler och ministrar och toaletterna. Mm. Slottets toaletter. Det är ingen som visste att kungen skulle gömma sig i uh. mm. mm. Men i alla fall. Uh, det blev då. Att den här som hjälpt mig att komma in. Till militärhögskolan, till akademin. Han dog. Uh, under den här attacken och uh, den här officen som ledde attacken han hittade inte kungen då trodde han att kungen har flytt till huvudstaden mm. Mm. Uh, så han tog sina trupper i panik för att kunna uh, hitta kungen i huvudstaden och det var alltså, huvudstaden ligger ungefär två mil norr om det här slottet. Och jag väntade i mitt kasern. Mm. Och vi mm. hade fixat så att jag ska vara officier de permanens, jour officer. Och jour officer i, i mm. den här eh, pansardivisionen. Och det var en helg så alltså. det var en helig dag eftersom det var kungens födelsedag. Det är han som är chef för hela pansardivisionen. Och jag var då som chef för hela divisionen. Mm. Och vad väntade jag egentligen? Jag väntade att kungen skulle äh, arresteras eller mördas. Och att vi skulle då gå och ockupera med stabben och äh, slottet och så vidare. Men medan jag väntade där då blev jag överraskad plötsligt kom det två officerare som flydde från slottet en av dem var hög i min division han heter Saad och den andra var chef för marin armé Marocko marin division han heter Baroudi de kom till mig så några civila, klädda i militäruniformer har attackerat slottet. Och de var själva gäster i slottet. Mm. Men mm. folk som kunde fly, de har flytt. Andra de må, det är ungefär flera hundra som dog där under det kaoset. Mm. Men i alla fall de satte till mig nu vi vill informera det att det är, och det är bara du som är chef nu för gör som du tycker. De vet inte att jag är deltog i Kuppen eller de kom bara som normalt mm. Mm. men då de... förstod du att kuppen hade misslyckats där Precis. Då. Ja, jag det och jag var... förstod då att... ja. men jag visste inte hur och jag, jag visste inte var den här tog i väg i alla fall ja. snabbt då tog jag mina 17-17 chonton 17 eh, eh, fordonen och hela min min eh, min eh, enhet och mm. snabbt och till den här slottet mm. som ligger söder om huvudstaden. Och i samma tid den här som har attakat slottet har lämnat slottet. Jag fick veta att sen inte då, mm. men han lämnade. det bad jag tog uh, jag tog kustvägen och han tog riksvägen en motorvägen. Mm. Mm. Om jag hade tagit motorvägen hela Marokko, Marokkos historia skulle förändras idag. Varför? För då mm. skulle jag veta vad som har hänt och tillsammans skulle ockupera slåttet och allt. Men mm. det var alltså att jag tog den här. Jag kunde ta egentligen motorvägen. Mm? Mm. Jag vet inte hur bara så jag, vi, vi, det är lite kortare. Mm? Den här uh, kustvägen. Mm. Så när jag kom till slottet då hade redan kungen därför det var en soldat som skulle kissa eller bajsa då hittade mm. han kungen i toaletten då tog han alla som stod och gömde sig i toaletten ut, och bland dem kungen, men alla soldater som attackerat slottet, de visste inte varför för hela armén bygger på att man ska vara äh, äh, man ska bara lyda order. Mm? Mm. Så de som hade hittat kungen de visste inte att det var en kupp mot kungen. Mm. Okej. Okay, ja. de, sl de släppte kungen och kungen då alla som känner kungen där de borde då igen. Så ni jag kom, kungen visste inte varför här, Pansar kom till slottet. Mm. Aha, ja, och jag okay. visste inte vad, vad gjorde han där, kungen. Och mm. <laughs> Och vad som har hänt är att han hade eh, varit gömd i toaletterna. När jag kom alla förvånade. Jag förvånad, och de blev förvånade. Men jag visste inte vad som... Jag, innan jag gör någonting jag måste först veta vad som hände. Och vad är det mina, de här andra? Så jag såg kungen som stod och general och arbetschef och allt uppstod och tittade på mig som var under över, på en pansarfordon. Mm. Och då jag frågade direkt Uh, kungen var är general jag sa inte majestät till oss jag frågade högt var är general Garbawi och general Garbawi det är han som var chef för armén, pansararmän mm. Mm. Uh, och därför jag är egentligen under hans ledning officiellt, jag är en och då svarade han att General Bawi är död. Han blev mördad. Förstens. Och det, det är han som har det sin son i militären som har hjälpt med arabiskan. Mm. Han är död. Det betyder ja. att det är bara jag som är chef för panser då. Mm. Uh, och då tänkte jag gärna att jag ska åka direkt nu med mina panser till armestabben. För jag visste inte var han som har attackerat slottet var är han nu. Mm. Så jag, mm. jag gav order i min högtalare därför jag hade kontakt med alla mina eh, fordon genom högtalare, min radio. Jag sa till mm. dem, vi åker tillbaka nu till eh, Mola Ismail och det betyder den här min eh, kasern. Vi åker till, tillbaka till kasern. Mm. Mm. Och då Lyfte general Ofkir Som var inrikesminister Då han var inte armén Han var också uh, Officer i franska armén Men han var då inrikesminister Han lyfte Handen här och bad mig Får jag komma med Med, med dig så? Får jag följa med er Jag satte och hoppade mm så han hoppade till min pansar och, det, och jag, jag frågade om vad det är som har hänt han sa uh, Ababo har attackerat slottet och han nu uh, har åktirabat mm. ja men Ahmed, vi får alltså det är fantastiskt intressant det, det här och vilka... Vi kan vilka... ha flera, vi kan ha två gånger liksom. Ja, vi nästan har det Men, mm. men alltså ja, börjar och börjar fråga och, och, alltså, Vilket mod, liksom och, och, och göra någonting sånt här och, och, och, och, och ja man kan säger, nästa gång vi kan prata om Sverige när jag kom till Sverige Därför det här nu om folk, folk, folk måste sveta bakgrunden varför ja, ja, ja, var så ja. mm. mm. Vil Vilket år också... hände en vill du bara fråga? Ja, det är här kuppen 72. 72. Mm. Mm. Ja. Det är helt och, och, fascinerande att står i min bok som heter Ett liv för frihet. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Mm -hmm. okay. Men det var helt Nej, för, fascinerande. för för det som hände sen var för att du, du... Den, den, kuppen, den första kuppen där misslyckades där men du kunde så att säga glida undan där utan att bli avslöjad. Men den här generalen som bad mig att komma med mig ja. han gjorde en mycket eh, intressant så, därför det han blev sen med mig alltså. Han, ja. han slutade sen och började planera till nästa kupp. Ja. Han är han blev då bara för att hon kom med mig mm. då kungen blev mycket rädd för eh, det jag som tog honom till, till kasernet. Mm. Och då blev han genast bland officer i armén. Mm. Mm. Mm. Och då kungen såg att han började förlöra makten eftersom eh, det som hade hänt i, han hade inget med det att göra själv. Han hade inte eh, deltagit i det, i, det, i det som hade hänt. Ufkir Medan han var på väg. Jag pratade med honom, på, med honom på vägen. Och då jag sa till honom att Ababu som har ledit attacken. Jag sa till honom med min generas. Han den här Ababu han är den bästa officeren var vår med. Jag det alltså eh, positivt om han som har attackerat slottet. Jag sa inte till honom att jag var med då. Ja, okay. På något sätt hade han förstört och han, det visade sig att han var och hade samma idéer som jag. Men han hade hittat någon annan som kan. Men vi började direkt alltså, när vi kom till slottet. Mm, mm. Eh, vi började då samarbeta och kungen började då komplotera mot honom. Mm -hmm. Det vill säga att kungen genast tog två beslut. Han beslutade att han skulle utnämna som arméchef en general, eh, Buhali, och att han skulle utnämna pansarchef, panzerdivisionschef, som en eh, överst, mm, en, en officer, bara för att general Ufkir som var med mig ska inte ha det riktiga. Men han utnämnde bara för, formellt general Ufkir till försvarsminister. Mm. Mm. Och du vet som jag sa ut att Försvarsministern inte så makt. Men genom att han hade kontakt med mig Som hade direkt makt över, äh, över Militären Så mm. han inte bara En försvarsminister Vi samarbetade samtidigt Och tillsammans med honom Vi blev vänner Vi planerade till Nästa kupp som ägde rum Ett år efter ungefär Alltså första, första kuppen Det var den 10 juli 1971 och andra mm. gruppen det var den uh, uh, det var alltså det i, i augusti 1972 mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Okay. Ja nej alltså det är fantastiskt uh, intressant uh, alltså vilka historier men alltså vi får nästan gå vidare här för att, jag menar, och det som hände sen, och det, det kan man ju läsa om den här boken då, alltså för att sen så uh, försökte du genomföra en kupp till, men då blev du röjd. Ja, den här med general, det inrikes här ja. ja, just det. Men, men alltså du blev röjd, du tvingades fly, du blev en politisk flykting mm. och då kom du till Sverige. Mm. Det var, var det 1972 och det som du kom till Sverige 73, 73 och du, ja. Ja. Och då blev du mottagen som en uh, uh, en hjälte. Han, rebell. Ja. Ja. och uh, Och med till och med mig hem till ja. Gamla Stan. Mm. Mm. Ja. Jag blev vän med Annaline. Ja. Som deltog till och med i radiisländs program och uh, Mm. jag har tackat henne i min bok om du säger vad det är Israel mm. jag har tackat alla de som har hjälpt till ja. ja, för då alltså du kom till Sverige du liksom blev en, en person som rörde dig i etablissemanget liksom och det var mm. och sen så, och sen du vidareutbildade här i Sverige också va I jag studerade statskunskap Ja, just det. Mm. och så, och så Uh, satte du igång det här uh, Radio Islam då ja. men berätta vad hände sen vad var det liksom hur utspelade sig saker här i Sverige sen uh, när, när du för att jag menar man förstår ju det att du du är en sån här person du har ju rört dig i makten då du har ju rört dig i den manövrans du ser hur det funkar liksom och hur, hur, hur funkar det här i Sverige och vad vad hände liksom uh, i i dem i Sverige och sådär. Och kan du... Ja, du vet mm. att i Marokko yeah. man får kritisera allt yeah. och alla men inte den som har makten kungen alltså mm. Mm. på landet Nej, i landet mm. Jag kommer ju börja upptäcka att i Sverige man får kritisera allt och alla men inte den som har makten på den judiska lobbyn, den judiska makten. Mm. Mm. Det, det första jag upptäckt. Och förstås, jag, jag är inte någon som vill göra karriär och bara ha en post och, och bli medlem i riksdagen eller minister. Nej, jag alltid uh, drivs av rättvisa. Jag vill ha rättvisa, frihet och demokrati. Mm. Mm. Mm. Uh, och då, eh, eftersom jag svensk, vanlig svensk, han är redan programmerad, eh, järntvättad och sånt. När ja. mm. jag kom hit, jag hade inte sådana spela eh, som svenskarna har. Ja. Eh, till exempel, för mig, Hitler, han är en idol, han är inte någon jävel, till exempel. Ja. Eh, Israel, för mig, det är en banditstat. Mm. Så, mm -hmm. uh, så jag vill att alla ska ha. Så jag har kämpat i Marokko för, för frihet och för demokrati och mot tyranniet och mot domination och mot häröväldet och så. Och då i Sverige bara fortsatt med det. Uh, så och då jag började då i mitt liv och min aktivitet och allt eh, vissa vad jag tycker och, och vad jag eh, är för och emot och så vidare och eh, jag kommer ihåg, jag, jag reste till och med till Palestina en gång till jag eh, eh, tog en resa. svensk pass och så vidare, men jag, mm. jag såg det. Det, det jag blev pröd och mm. Jag är mot ockupation. Mm. Jag kom till Sverige. Då kommer jag, kom, jag skriver en artikel i, i ledarsidan i, i, i nu, dagens nyheter: mm. Mm. Mot, mot Israel. Mm. Mm. Och eftersom då uh, uh, de är vana att uh, Oppositionen kommer bara från svenskar, från de så kallade Och då Men de, jag kommer ihåg en, en, en svensk eh, karikaturist, alltså en svensk konstnär som heter eh, Hillersberg. Mm. Han gör en karikatur om mig. Det står där när man ser Ahmed Rami korsfäst, som får av en grupp judar och den och en rabbin sa till den andra, lagom åt en lagom åt den eh, rasistiska svartskallen. Ja, ja, ja just det. Ja, det blir ett problem då, för det, det är ju det man använder om någon... Precis. Ja, just det, ja. ja. Det vill säga, egentligen, de har inte väntat sig att det skulle komma så kallade, med citationssteket, rasism. Nej. Från en svartskalle mm. mm. mm. så jag, de kunde publicera den artikeln, men du började då upptäcka att jag egentligen inte bara mot att jag är emot deras makt då blir det en annan sak ja? mm. Mm -hmm. uh, och då jag kommer i, ihåg därför när jag, du vet att idag det finns internet mm? ja Eh, då tiden det fanns ingen internet. Man kunde inte göra så mycket eftersom det är judiska lobbyn som styr radio, tv, tidningar och, och allt när jag ska skriva. Då måste jag göra det genom en judisk tidning. Men. Eh, och sedan 1900, jag tror 1900- 28, utta du koops som heter ner radio ner radio nu fanns inte förut. ner radiokanaler vem har gjort ner radiokanaler ner radiokanal har gjorts egentligen av de här judiserade sekten som heter uh, uh, de här uh, evangelisterna i Sverige utan ja, no, av frikyrkligt Frikyrkorna ja. och så ja. Ja. Mm -hmm. De hade skapat den här NER-radio för att dessa Föreningar eller, eller grupper ska ha Också en propagandistisk Kanal kanaler. Mm. Mm. Och då passade jag det på Och Eftersom den här NER-radio Kanal Det är bara en organisation Inte en person det var en förening som kan få den här. Den gjorde egentligen för de här uh, uh, de här organisationerna de sionistiska organisationerna. Men jag passade på då och bildade på papper ett, en förening som heter Svensk Islamiska förbundet. Och då sökte jag tillståndet att ha en radiokanal som heter Radio Islam. Mm. Uh, varför egentligen? Det är för jag kan inte kalla det för radiorami. Det blir bara en person. Bara genom att kalla det för radioislam då kan redan en grupp här i Sverige identifiera sig på mig på något sätt. Så jag kallade det. Och då fick jag tillståndet att öppna en radiokanal. Men vad gör man om du har en nedradio Då Uh, du, du, du gör en studio mm. och de installerar hos dig en, en uh, ja en, uh, en kabel där du kan koppla dig på, på den här uh, radiosändningen som har sin antenn i, i centrum, Stockholm centrum så ja men vad gjorde jag som jag hade ingen studio då hade jag i min lägenhet i Hammarbehöjden som jag har förvandlat till som en liten studio men det är min lägenhet mm. Mm. och då började då eh, sända på svenska mm. eh, Vilket år var detta? Som du, som... 87 87 ja. mm. Mm -hmm. ja. och eh, jag kommer ihåg då att jag började då intervjua Stockholmsbiskop biskop som heter Stendal och jag intervjuade också, inte bara intervjuade de kom till min studio i mitt hem jag intervjuade mm. dem direkt i studion mm. St eh, Sveriges erkebiskop också eh, Oj. Jan Myrdal eh, Oj. Eh, mm. Jan Guido syster Marianne, kändes chandelier den tiden, då De var mm. i min i min i min radio, yeah. radio Islam. Bara, bara en kort fråga, vad, vad slags radioapparater hade man på den tiden? Vad sa du? Vad slags radioapparater hade du liksom, i din lägenhet och vad, hur kunde man Eftersom det inte fanns internet på den tiden. H vad slags? Eller var det FN? Det är, som är, det är telefonlinjer. Det är som telefonkablar bara. Oh, oh, oh. Jaha. Okay. Ja, ja, så så du sände via telefonkabel till en, en mm. sändare? Ja, just ja. det. det finns sändare ja. som ligger i Huttorget. Ja, just det. Ja. Och det är statlig sändare. Mm. Och det kostade ingenting. Det var gratis. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Ja, oj. Mm. Intressant. Ja, men då hade du hela, hela eliten där kan man säga eller väldigt många kända personer. Hela eliten. Ja. Ja. hela eliten ja, Till exempel vad heter det? Utrikesminister Sten Andersson ja. ja, man kan säga det är då tiden, då hade jag då nästan alla som jag vill intervjua, de ställer upp. Ja. Och Ja. Så det är så. Då när jag började prata då om Israel och den judiska makten. På mm. då bland annat, när jag sa då att eh, den judiska lobbyn, mafian, eh, styr massmedierna. Mm? Ja. Och då började de, den här uh, judiska församlingen i Stockholm hade då anställt fyra uh, tjänstemän. Som hade som enda uppgift att banda och göra ett skrifter av alla program som jag sänder och anmäla dem till justissikansler. Så alla program som jag hade sändt hade bandats. Och gjort skriver Och, och, eh, och anmälde dem till Justicikanslern för ett små två grupp. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Och bland annat då till exempel Justicikanslern hade också anställt extra personal som skulle ta hand om det. Och då valde de Justicikanslern eh, 74 åttalspunkter alltså 74 citation han kunde, mm. inte, han kunde inte just i sin kanslär åttala allt vad jag sa han valde det med värsta för citationstecken. och det var 47 citat eller 47 ut, varje citat är ett åttalspunkt mm. mm. uh, och första åttalspunkt det står i min bok som heter Judisk häxprocess om rättegången. Det står också på internet. Om ni söker till exempel på internet, varför de är det så Ni kommer att ha de här 47 och sen att ha de här citat som fälldes 17 och 12 punkter som fälldes. Men i alla fall från 47. Men i alla fall första ut första uttalspunkter, det var ett citat från Karl Marx från hans bok som heter Om judifrågan mm -hmm. där han definierar vad judendomen och den judiska marknaden och så vidare och var jag den? Jag har inte läst då Marx bok om judifrågan nej, det var mm. judisk kronika som publicerade ett speciellt nummer om vänsterns antisemitism mm. och då hade de olika citat för att då för att bevisa att vänstern är antisemitisk. Mm. Men jag får bara fråga för det här var det detta den uh, rättegången då som, som gjorde att du blev uh, fängslad i ett halvår jag Eller blev dömd jag blev blir... dömd uh, uh. först uh, rättegång, då, de stod, rättegång de fortsatte i sex månader rättegången så... pågick i sex månader alltså ja, det är uh. längsta rättegång i Sverige egentligen sex uh. månader uh. Uh, och ingick in också min bok i Israel så det uh. kom varje dag en skådespelare anställd av domstolen som läser mm. från min bok aha. och hela och. juryn och publiken lyssnade på boken alltså, eftersom aha. de har anmält boken mm. då måste ju en lyssna på boken för mm. att oj, oj, oj. så att hela, <laughs> hela boken lästes upp alltså, i hela boken och, och, oj, oj, oj, oj. och jag bandade ja. då den här skådespelarens uppläsning och jag sände det i Radio Island Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, ja, ja, Men, och det där måste jag fråga också ändå när jag, Men alltså, finns de här programmen inspelade? Och, finns. allt. Du har alla? Ja, ja. Och det finns, och, finns det på din hem, hemsida där? Eller kan man ladda ner dem? Eller? Först, först då, ja. man, det är obligatoriskt att lämna en av varje program till ja. myndigheterna. Så de finns också... Eh, och hosmöjdigheten alltså. De mm. finns. Ja. Men, men jag har men de alla går inte åt, De går inte att komma åt på nätet eller? De finns inte upplagda. Så Jag tänker att man kan ladda ner dem från en hemsida eller någonting och lyssna på dem. Det som finns på internet nu. Ja. Det är mina böcker. Alla finns där. Det är alla böcker, ja. Och den här till exempel var, var boken som heter judisk häxprocess. Mm. Mm. Den finns i hela boken. Den finns och hela. det finns... Uh, de här situationupptalspunkterna finns där. Ja. Så allt finns där. Ja och sen så ska jag ju säga det också. Man kan ju köpa alla dina böcker för, för 500 kronor. Ja. Det är jag ett kan fantastiskt se... pris. Det är ju... Du har ju fem stycken böcker. Ja. ja. Jag kan se att bland de som har uttalat sig att jag sa i Radio -Islam att judarna styrmar smidjorna. Mm. Men under rättegången, under gången som gick. en gång jag var på väg hem, då ringde min telefon i bilen. Och, det var, och jag svarade, det var Stockholms, Sveriges, överrabinen Mortonaro som ringde mig till mig. Och han sa, jag har ett förslag, sa han, kompromiss. Om du går med på så... Du, du vet nu, sa han, att du är svartlistad i alla svenska massmedier. Mm. Mm. Ingen får intervjua dig. Ingen får prata positivt om dig. Eh, men om du bara slutar med att kritisera Israel, då kan jag se så att du kan då igen få tillgång till alla svenska massmedierna. Mm. Jag sa till med det är just vad jag sa här, vad Jag, ja, jag, jag, har, jag, får, jag får jag ställa en fråga. Ja, får jag ställa en fråga, kort kort fråga. Vad, vad var liksom officiella anklagelserna i den här rät, Vad vad var det som du var anklagad av precis? Ja, det kallas i lagen. Skriftligt. Mm. Det kallas i lagen eh av den judiska folkgruppen eller mm. ja men i, i lagen heter också uh, mis uh, det heter också missaktning eller hets mot folkgrupp hets mot folkgrupp ja och ja, har det existerat hur länge har det existerat liksom som lag i Sverige 30, det är, 19, är 1940-talet tror jag, när den mm. instiftades Lex mm. Einar, Einar Åberg var väl en som man ville tysta då som också hade <laughs> några åsikter då har, har, någon annan, har någon annan finns det andra episoder av andra människor som har blivit anklagade för hets mot folkgrupp i, i så fall vem? Finns det några stora kända, kända episoder i Sveriges historia att någon har haft en sex lång eller flera månader lång process. Nej, det var jag egentligen. Eftersom resten mm. är en annan sak. Därför resten i Radio Islam. Mm. Mm. Mm. Det har till och med varit ett period periodikat. Varför? Mm. Därför bland de är mm. att jag är ifrågasatt. Holocaust är det förintelsen. Mm. Mm. Och eftersom svenska lagen är ganska... Allt som gäller judar, det är elastiskt gummig. Det vill säga att de, de, den är elastisk. De kan anpassa till vad som helst. Då, mm. Till exempel nu, uh, vad som helst kan, kan betraktas som hets mot folkgrupp. Mm? Mm. Men sen det gäller om, om du har till exempel en uh, periodikat. Det vill säga ett, att ha har redan en domstol dömd till i, samma... Eh, fråga till något. Till exempel, jag blir friad när det gäller de här anklagelserna eller anmälningarna att jag blir mm. frågas, att jag är frågasatt. Det är inte förbjudet att, att till exempel ifrågasätta existensen av gaskamrarna men eh, de, eftersom det finns existent att om det, då kan de, kan de kalla det, att om du frågasätter existensen av gaskamrarna det har inget mm. att göra med judar eller Men då säger det: Det hets mot folkgrupp. Mm. Eller det är missakning. Mm. Och då, om de får en, en jury De står att döma dig, då har en periodikat skapats. De säger: du, du, Det är redan någon har. Och då kan du kan du dömas, kan du andra dömas på samma sak. Så till exempel nu i Sverige. Det är inte förbjudet att ifrågasätta holokost. Varför? Därför, därför hade de friats. Mm. Eh, och då, då. Till exempel nu. Varje år nästan kommer judarna med. Genom olika partier. Mm. De vill skapa en lag för att förbjuda. Ifrågasätta med holocaust Men det kommer alltid i riksdagen. Eh, eh, ett beslut om att det redan det finns redan ett periodikat att en domstol är dömt och att det inte är hetsmot folkgrupp att det är tillåtet mm. ja. det, ja, det, det har jag gått igenom här i Italien också några år sedan så har så det gått igenom att man, man kan inte prata någonting jag kan, jag, jag om, jag kan säga länderna om... till Schweiz, Schweiz som är mycket demokrat, det är förbjudet ja. nu i lagen att ja. sitta för intressen Ryssland ja, också. Ja. Ja. Ryssland också. Mm. Och framtid i va? Ja. Är det väl också? Ja. Ja. Ja. Men, då, men om, om jag får lov att uh, uh, uh, göra en liten insats här. Då, då tänker jag, jag har alltid tänkt så här. Va? Jag har ju haft en pappa som har, norsk pappa, som åkte ner till Sicilien. Mm. Han åkte ner till Sicilien för att han träffade i Sverige en italiensk aktivist som bara ville göra så att människor skulle uh, lära om maffian i Sicilien. Och mafianens i sin sidan vet vi alla om nu idag. Men på den tiden så kunde man inte ens säga mafia i Italien. Det var ett, ett tabuord att säga maffia. Men då, kort, väldigt kort så vill jag säga, då åkte jag, min pappa ner med den här Danilo Dolci. Som senare fick något fredspris också. från okay. Men i alla fall, det, han, han var, de var goda människor. Alltså, de, han, tog, han kontakterade olika intellektuella runt omkring Europa och tog dem ner till en liten, liten by i Sicilien som var väldigt känd för att vara väldigt mafioso. Alltså fullt med maffia. Och de gjorde liksom, de skrev artiklar och böcker och gjorde små demonstrationer och ibland så de fick de uppmärksamhet i Italien. Mm. Det kom till och med en den kända äh, skådespelare Victoria Gasman kom och liksom gav dem Victoria Gasman kanske är många känner, människor i min ålder känner en äh, superstar från, från filmvärlden äh, stötte dem då i äh, Italien. Men om äh, man skulle kunna tänka sig då att tänk om då äh, min pappa när han kom tillbaka till Sverige då, då skulle någon stämma honom för hets mot folkgrupp Va, för att han, han, han, ville, han ville visa att maffian var en, en, dålig, en dålig grupp va? Ja de är italienare så det var ju hets mot ja. italienare då. Ja. Hets mot italienare, det var ju inte meningen alls. Han ville inte göra något hets mot italienarna. Mm. Han bara ville visa att i, i Sicilien så finns det faktiskt en grupp kriminella människor. Som, som på den tiden bara gick alltså och tog... Ja, vad, vad gjorde de? De, de? de gjorde vad de gör hela, i, idag fortfarande. Maffian ja. existerar fortfarande, den har inte blivit helt uh, utrotad. Men de går att ta uh, skatter kan vi säga det. De, går, de, de har en del agenter som går in i alla, uh, alla bedrifter och, uh, och, och tar skatt. Om du inte betalar så bränner de ner din, din butik. Ja, mm. Det heter Pizzo. Mm. Det finns fortfarande idag, jag lovar det. Du vet ni har Men... kommit till... ja. när, när jag kom till när jag bjöd Det är det jag vill säga. Ja. Du vet ja. när jag, jag bjuder hit ner. Du vet du nu vet vi mer Salman Rushdie. Mm. Ja. Hans en bok en karikatyrisk bok om islam mot islam mm. Mm. och det översätts äh, av alla judiska. Bokförlag till olika språk och till svenska, översatt av Och De, de bjöd honom till Sverige här av regeringen för att hedra honom. Mm? Mm. Yeah. Ja, det kommer jag ihåg. Det var väldigt mycket ja, om det. På och det var vad jag har gjort. Då ringde jag till TT. Mm. Och jag sa till dem Jag har bestämt att bjuda till Sverige Probe Forison. Mm. Mm. Ja. Och jag har bestämt att organisera en anti- zionistisk världskongress i Sverige mm. och det blev en skandal i hela Sverige, alltså de regeringen samlades och stagen och Israel protesterade och så. Ja, det var, jag har ju bara en bluff egentligen ja? Ja, det var ju en kongress mm. men förutsatt jag ringde till honom oh, att han ska komma men så när jag då uh, uh, bjuder Faurisson. Mm. Mm. Eftersom egentligen Rushdie han har kritiserat islam. Muslimen. Det är en folkgrupp. Mm. Och då blev då de hyllas i Sverige, hyllar honom i Sverige. Men Faurisson han har bara kritiserat egentligen. Han pratar inte ens om judar. Han kritiserar bara, bara egentligen förvintelsen och gaskamrarna så att de inte fanns. Så jag bjöd honom hit. Uh, och då blev skandal. En skandal. Mm. Och den hade organiserat demonstrationer som skulle som kom till Arlanda när han skulle här och de skulle och uh, fick, skulle fixa en, en uh, presskonferens i Arlanda när han kom fram. Men det var så mycket hets mot honom och hot. Så det kom Eftersom jag, jag har då sagt att det skulle vara en presskonferens när jag har kommit från passkontrollen. Så det kom ja, minst hundra journalister till Alanna. Det var en stor äh, händelse. Och när han när jag, kom till, jag väntade på mig Alanda, då så, polisen sa i högtalare att de ville att Ahmed Rami skulle kontakta polischefen. Vi väntade på honom, så gick in till polischefen. Han satt med polischefen. Polischefen sa till mig Jo, sa han, är, uh, vi kan inte uh, låta honom komma ut. Det är, vi kan inte garantera hans säkerhet. Och då ett förslag sa han att ta in bilen till Arlanda till in i till Tjentens uh, uh, på, på väg. och vi, vi ska låta er gå ut från en annan från bakväggen. Jag sa att jag okej, men jag måste då gå ut först och säga till journalisten att det kommer inte att bli någon presskonferens. Mm. Okej, okay, så jag gick ut och sa och det var så Expressen publicerade en stor bild av mig när jag satt till dem att det gick in till, till, till presskonferens. Så uh, då kom jag tillbaka till polischefen jag tog för som med mig i min bil då, och gick och kom bakväg bak, i landa. Men när vi hamnade i motorvägen, det var en kortet av pressbilar bakom oss. Så jag kom till vi kom till, till Vittbo, jag kom till, till utan att prata med, med ledningen. Jag gick bara direkt till kafeteria och journalisterna kom. Och televisionschef han kom till mig så. vem gav er order eller er tillståndet att organisera presskonferenser som nyheter på det? Vi ska bara ficka här så. om du vill ta ut köra ut journalister det är ditt men i alla fall, det sändes presskonferensen i TV Sveriges Television direkt Jaha. Ja. Mm. och uh, han var hos mig alltså, och den så intervjuade jag honom i Radio Islam i två nätter mm, i direktsändning ja. ja. mm horison -hmm. och han skulle hålla ett fördrag i eh, nära bagarmossen och vi blev då angripna av judiska eh, eh, mm. uh, och vi flydde och horison det, det finns videobilder alltså bilder video eh, på internet om ni vill titta på den Mm -hmm. men i alla fall, mm -hmm. på, på vilket språk nu är du inne? Får Var det på engelska? Om ni går till Radio Islam, då mm. mm. klicka bara på Får Han har till och med skrivit om det. Mm -hmm. ja. men, mm. men gjorde ni intervjun på, på franska eller engelska? Eller... Ja. Mm. Vilket uh, nej, Vilket språk? Vi det, men vi det på, eftersom Får du så, kan bra engelska. Mm. Aha. Så han fortsätter på engelska. Mm. Ja. Okej. Okay. Okay. Okay. Jag, jag måste fråga dig. Alltså så här. Ova, att du eh, flyr från Marokko. Mm. Blir mottagen i Sverige. Mm. Som en politisk flykting. Mm. Några år senare. Blir du fängslad. I det landet där du har mot, eh, blivit mottagen. Som en politisk flykting. Du blir fängslad i ett halvår. Mm, för tror som det. du ser det ja. Att du har uttryckt Dina åsikter mm. Alltså hur har det känt? Det måste ha varit en alltså, det, det här måste ha en chock det är för dig konstigt. Ja. Mm. ja men Det bekräftar bara att jag hade rätt Ja Det vill säga att allt som har hänt mig Om jag inte blev dömd Det betyder att jag Bara hittar på Jag ser att de har makt Mm Så, men jag kan säga att när jag var då, när jag kom till fängelset, jag tog med mig 500 böcker till fängelset. Och jag, jag sålde dem i fängelset in. Och första veckan höll jag ett föredrag i fängelset och det var alla fångar. Och fängelsets chef var där också och hela ledningen. Alla, hela uh, funktioner i fängelset var där. Ja, alltså, jag kan inte förstå att Sverige kan stänga in en man bara för att de pratar sina tankar. Nej, det, det är helt. Alltså, det, det är så chockerande. Och liksom, jag tycker det, det, det du så du beskriver det. Liksom, det det ramlar verkligen in att i många länder men känns, i Palestina. Känns inte Sverige nu, idag. Och, känns jag, inte några människor i Sverige jag, om, om det är ensam, men, mm. men alltså, så, så som du beskriver att i, i eh, Palestina och Marokko där har den en mekanisk ockupation och i de flesta västländer eller i, i det här västsystemet här har vi en mental ockupation. En kemisk ockupation en kemisk, jo. ja just det, en kemisk ja. Mm. Nej, men det, det, ja det beskriver ja. det verkligen och att, och att du går från att vara en politisk flykting till att vara en, ja man får uttrycka det som en politisk fånge ja. va? Ja, men du, blir fångad, du blir fängslad för dina åsikter Abs Absolut, absolut. Vi ja. är politisk fånge. jag tänker på det, vi var ju inne på ett hade ett avsnitt om, om, om juridik och lagen och så där, och det är en kille mm. som alltså, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om de här idéerna då men det man kan säga alla fall om rättssystemet vi har det är ju inte att det, är att det inte fungerar för att ett rättssystem det ska ju på något sätt vara folkets samvete va. Mm. Eh, men det fungerar ju inte om inte så att säga eh, folket får veta hur det döms eller vad som hände, va. Och det här är ju någonting som man har framställt på ett visst sätt tror jag. Man har liksom inte varit helt opartisk när man har framställt de här sakerna i tidningarna. Och, får, och, och människor går ju inte in och läser domslut och så vidare och tittar. Va? Utan man får ju liksom sin verklighet via media. Då, va? Och sen också det här med, man kan ju se denna korruption och denna olikhet inför lagen. För jag tänker på en, en, en dokumentär som jag <hör> lyssnade på för inte så länge sedan som gjorde mig väldigt upprörd. Och som alla kan hitta som heter dokumentären om Aschberg och Aschberg har ju begått ett solklart lagbrott, ett solklart checkbedrägeri. Alltså han har ju enligt den här dokumentären då, jag har ju inte kollat de här uppgifterna då, men han har, han har alltså förfalskat checkar för 500 miljoner och i ett fall så blir han dragen in för rätt och han sitter ju själv och koketterar över detta att han då i rättegången sa att detta var ett spel för gallerierna och, då, och han blev alltså frikänd för något som ju är ett solkrat brott va? att man har man skrivit på en check och erkänna att man har gjort det, att det inte är en förfalskad namnteckning och så. Ja, men då har man begått ett brott, men det behöver inte Ashberg svara för. Och sen är det ju också det att Ashberg, han är ju i medierna, så han har ju eh, beskrivit den här dokumentären och klagat på Youtube och Google att den får finnas kvar för den innehåller rena lögner. Men det som är så konstigt då, när man, när man beskriver det på det sättet då, att det är ju Ashberg själv som beskriver vad det är han har gjort. Alltså, han, det, det är ju i telefonintervjuer med Ashberg som de här sakerna kommer fram Så det är ju väldigt svårt Jag, jag menar då får man ju precisera vad, vad är det som han anser då är rena lögner Det är ju hans egna ord va mm. Mm. Så ja, nej det, alltså, det är helt, helt... <laughs> <Men vet laughs> du får, du, får jag ställa en fråga där det, ja. det, det, det, Hur många i Sverige som vet att Ashberg är judig Uh, det, är, det är nog inte det är långt ifrån alla som känner till det varför jag säger då, det för egentligen mm. det är inte en slump att alla massmedier i alla länder ägs av judar Nej. det vill säga Israel mm. Och varför egentligen det är för människorna, vanliga människor de har ingen direkt kontakt med det som händer det de ser hela vägen med judiska ögon. Ja, vi ser ju allting Aspite. genom tidningarna och tv och så vidare. Ja, ja visst. Så visst. är det ju. Ja. Jag har Daniel, jag har eh, du sa tidigare att eh, du, du dömdes på 17 av 47 åtalspunkter. Vad sa du? Eh, du sa tidigare att du dömdes på 17 av 47 åtalspunkter. Ja, det stämmer. Ja, ja. vilka 30 dömdes du böcker, inte för? Vad sa du? Vilka 30 dömdes du inte för? Det står alltid i, i min bok vad det, det som heter uh, judisk exprosess. Mm. Ja. Mm. Uh... man kan gå väs som helst till man kan gå till tingsrätt i Stockholm och du får hela. De har allt den tjock dokument som de har där i, i domstolen de fin, finns, det, finns det här listat någonstans på in, internet eller finns det några ett par punkter som du kommer ihåg som du inte blev dömd för men som du tycker att du kanske skulle kunna bli dömd för ja men det är, det är 40 punkter mm. det är många, ja. bland annat jag sa till exempel holocaust holocaust ja. blev inte dömd min bok var där Israel, den blev friad mm. Mm. men det, allt står i den här boken egentligen Ja. Det, det, du, det är problem som vi att egentligen man behöver inte kritisera det räcker bara att uh, publicera vad de själva säger hela min bok vad det är Det Israel består av citat från den judiska bibeln mm. uh, det vill säga egentligen uh, skillnaden att uh, det att uh, Maffian kallar inte sig för en religion. Mm. Medan judendomen, som inte är en religion egentligen, judendomen är inte en religion. Därför Aschberg han inte någon troende. Man behöver inte bli, man behöver inte egentligen tro på Gud för att vara judi. Det räcker bara att ha en judisk mamma. Ja. Varför? Därför de säger att de kommer från ett länge till Abraham. Men man är inte alltid säker med pappan. Man är alltid säker med mamman. Och för att vara säker att man är från Abraham då ska en mamma, då ska sin mamma vara judina för att vara judig. Så man behöver inte tro. En annan sak är att 95% av Israels judar tror inte på Gud. Men 95% av Israels Judar tror på att Gud har lovat de Palestina så alltså, mm. en Gud som de inte tror på mm. uh, har lovat de Palestina mm. ja. och, och skulle du säga att, att det är en etnicitet det är inte en set, jag kan säga, det, judar finns både svarta, gula, vita. Ja. det finns ingen etnicitet Precis. och det finns ingen ras eller Precis. det är en så, så vad är, så vad är eh, en jude för dig Om det inte är en ras eller en etnicitet och inte är en religion vad är det då? Ja det är som om det är som om du har bildats till exempel en grupp som har som syfte att få makt över andra det, det är som, alltså det är, det är en, en grupp en grupp som har som huvuduppgift huvudsyfte att ta makt över mänskligheten och över alla länder mm. och behålla den här makten mm. det, det är bara det det får egentligen som jag säger, det är inte en ras det är inte en folkgrupp det är, eh, jag kan säga så judar finns i alla länder mm? Mm. och de har makt i alla länder och de säger att judar har lovat om Palestina, Och de ser varje dag nästa år i Jerusalem, men de åker inte till Jerusalem. Judisk chefredaktör Jakubowski han är Polen. Han har flyttat till Sverige när det blev problem i Polen. Och då blev han chef för Judisk Och det var en gång Sveriges Television som har honom. frågan var vad är din uppgift i livet? Han sa, det är att övertyga alla judar att flytta till Israel. De sa, men du själv, att har flyttat för Forpolen, du har inte flyttat till Israel. Ja, han sa, så länge det finns en enda jud utanför Israel ska fortsätta och att få att övertyga dem att flytta till Israel. De sitter bara och för försöker övertyga varandra, men det bara är bara ett spel. Mm. Därför egentligen, de vill inte flytta, de, de, de, flyttar, de som, judar som flyttar från Israel är mer än judar som flyttar till Israel. Det här är bara centrum för kriminella i Israel som vill fly från andra landets lagar och skyddas där. Men eh, jag kan säga så här. Till exempel. Islams grundpelare, det vill säga principer. Det är att tro på Gud, första att säga att det finns en gud en gud andra det är att till exempel att göra sina bönor och så vidare och till exempel att gå till pigrims färg. men vad är principer och grundpilar i judendomen det första grundpillar det är infiltration alla judiska helger och fester idag de firar när de har infiltrerat till exempel som Monica Lewinsky som har äh, vita huset genom att ha oral sex med Clinton eller till exempel den här äh, festen ja. eller vad heter äh, den här äh, Purimfesten ja? Storsta ja, ja. judisk helg den är en judinna som heter äh, en judinna som har infiltrerat den persiska Äster. imperiet ja? Så, Äster, Äster. Öster, ja, ja. och till exempel Abraham när han kom till Egypten han sa till sin fru att knylla med Farao och säga att hon är hans syster men egentligen hon är hans fru bara för att infiltrera slottet. Ja? Och så vidare. Det är, en annan pelare det är Guds egendomsfolk att det är bara de som är människor Guds människor det andra är bara djur. Andra pelare det är för i landet Abraham som är egentligen är från Irak, med på han har lovat sitt annat land som till Palestinierna. Ja. Och mm. en annan pilare, det är återvändande att åvända. Det är det här nästa årgiven. De har aldrig gått. De har aldrig varit där. Abrahamsan mm. var inte där. Så allt det, det här hela. Vet du vad jag har gjort, det står också i min bok, alla mina böcker. Jag har faktiskt gjort en GIKO-anmälan. Jag har anmält gamla testamentet, det vill säga den judiska bibeln, för hets mot folkgrupp och bad just i Sikrans att förbjuda den judiska bibeln därför den håller hets mot folkgrupp och uppmaning till våld och till rövring Rövringen. Så jag har faktiskt anmält, och det står anmälan, eller anmälan om du söker på Google också. Uh, anmälan mot gamla testamentet. Ahmed Ramis anmälan mot gamla testamentet. Det står det. Mm. Har, har du uh, uh, Ahmed, har, har du skrivit någonting om uh, uh, Kolnidre? Men märker? vet du, du har inte frågat vad blev då när jag anmälde gamla testamentet? Nej, kör det. <laughs> jag blev åtalad. Mm. Det var resultat. Mm. Har du blivit åtalad för att ha anmält jo. gamla testamentet? Okay, hur? Ja, det måste du berätta. <laughs> ja, det vill vi höra, gärna. Det vi gärna höra. Men, men vad jag har i den här anmälan, jag har bara befogat citat från gamla testamentet. Mm. Ja, ja, visst. Ja. Ja. Mm. Kan, kan jag kanske göra en liten insats som är lite aktuell? För att jag tror att våra lyssnare... Precis som mig är lite orolig vad som händer just nu. Alltså jag är ju instängd i mitt hus här i Italien. Italien är nedstängt. Jag åkte ut idag kväll och allt, det är helt tomt. Det finns inga människor på vägarna. De få människorna som jag ser går runt med masker. Sådana här filtrer. Och det är helt, det är helt spök, spökelseby där jag bor. Alltså, så jag känner mig... Jag är ganska, ganska förbannad just nu för att detta har hänt. Och det är, så, det är ju så att de har berättat att det finns en virus, coronavirus, som går runt. Och vi ska alla hållas hemma. Jag, vill, jag försöker göra detta kort, men jag vill komma till en... Det, det, detta har att göra med vad vi snackar. Alltså, det var ju så att häromdagen, ett par dagar sen, så... Eh, avsatte sig själv eh, chefen för biologiförbundet alltså biologernas president i Italien biologer. han heter Vincenzo Danna och han har alltid varit mot vacciner och han, han sa nej nu avsätter jag mig uh, för att han har fått, fått jättemycket pressure men dagen efter så sa han nej jag, jag, jag kan inte avsätta mig jag ser reglerna i mitt förbund här jag kan inte avsätta mig. Så han är fortfarande där. Men då, vem är det som skriver i alla tidningar om denna episoden att biologernas president avsätter sig? Det är en gubbe, en kille ung, ung kille som är fruktansvärt känd i hela Italien. Han heter Roberto Saviano som har en han, han är från Genova med en judisk mor. Och han har blivit berömd många år sedan för att han, han, han gjorde en bok som eh, heter Gomorra. Och den boken eh, berättar hur Camorran, alltså maffian i Syditalien, fungerar. Han blev berömd i den boken. Han kritiserade då. Jag gjorde inte helt mot folkgrupp, va? men han kritiserade kriminella människor i Syditalien. Hur de... Ja, de kriminella... Den maffian som finns i syditalien... Inte i Sicilien. Sicilien heter det mafia i Italien. Och i syditalien heter Camorra. Så han gjorde en bok som heter... Gomorra och blev berömd i hela Italien. Nu är han inbjuden på alla tv-kanaler hela tiden. Och vad säger han om detta? Att Vincenzo Danna Skulle då avsätta sig från... Hans, hans presidens... I biologiförbundet. Jo han säger... Vincenzo Danna är beviset att vetenskapen är politiskt eh, kontrollerad, säger, säger Saviano. Eh, och det går på i alla tidningar. Så läser man att Saviano sa: Ja, det är bra att han går av för att han. han vad har Vincenzo Danna gjort? Han har bara sagt att vacciner är farliga. Och det det som händer i Italien nu, jag vill bara berätta det till den svenska befolkningen om, om någon lyssnar. Det är ju om att Italien har varit den största, den absolut starkaste motstånden till, till um, obligatory, uh, mandatory vaccines. Vaccinations. Mm. Och mer än 50 procent, helt säkert, mer än 50 procent av italienerna vill inte ha de här 11 vaccin, uh, compulsory mandatory, obligatory vaccines. De vill inte ha dem. Men det gick, de gick igenom i alla fall. Nu måste, om du har ett barn så måste du ha, eh, sända en till doktorn och, och ett barn ska ha elva vacciner. Okej? Okay? Och, och då, då, vem är det som, som, som eh, eh, gör detta? Undrar man. Vem är det som är bakom detta? Nej, vem är det som i alla fall i pressen snackar om att, nej, vacciner måste man ju ge till alla barn. Ja, bland annat Roberto Saviano. Han är Roberto Saviano som är absolut helt... Han är ju världsberömd, inte bara berömd i Italien. Om ni inte har hört om Roberto Saviano, look, look him up. Så när en människa säger som en människa, det här är ju presidenten av Biologiförbundet som säger, vi, vi tror inte att vacciner fungerar, de är farliga. Då blir han nedtryckt av en, en, en kille som har blivit berömt med en bok och som blir inbjuder på alla tv-kanaler. Ja, jag har avslutat min lilla parentes här. Men det är lite tröttsamt att se hur vetenskapliga saker blir bara nedkrossade av de som äger medien. Ja. Nej, det, är, det, är, det är helt det är, det är så otäckt va. För att jag menar om vi liksom, för jag menar jag har ju tittat kring det här med, med det vetenskapliga stödet för att vacciner fungerar överhuvudtaget och det är ju helt obefintligt då och sen så är det ju en, ett faktum att, att de är riskabla att de medför mm. risker och det kan vara ganska stora risker i Sverige så hade man ju en en massvaccinering 2009 mm. och sen är det alltså över 500 barn i Sverige som har fått sina liv fullständigt förstörda för de har blivit sömnsjuka vilket gör att man kan somna när som helst och man kan inte köra bilen eller någonting man kan ta ett vanligt jobb och så vidare, livet förstört va mm. så att vaccinerna är ju farliga och sen har du det här då att ja, nu sitter ju jag och säger detta då, jag, jag är ingen auktoritet på det här området va men här har du då en av de en, en, en, en riktig vetenskapsman han, han är eh, chef för biologiförbundet han säger detta han, han är ju en auktoritet på området och sen precis, precis. som du säger då, så kommer det en författare i media mm. och smutskattar precis. den här personen och det är det stämmer ju inte det stämmer ju inte med någon slags logik va nej Eh, det, det är så, så... Safiano som, som ska bestämma Om, om man ska avväxera eller inte Men nej. Nej, då nej. Han, han, är, för han är berömd Han är ja. berömd och, och är på alla tv-kanaler Hela tiden ja. Ja. Och så har han en, en poliseskort då För att uh, han säger Jo, jag har ju skrivit den hemska boken mot maffian I, i ja, Camorra eller Mafia. Det, det är ungefär samma sak Jag har skrivit den här boken mot Camorran I, i, i Syddalen, så jag, jag har poliseskort ja. mm. Men då är alltså, han är han så hyllad av alla människor i Italien för att oh, han, är så, oh, han är så charmant. Han, han pratar så bra då och eh, uppträder på tv hela tiden. Mm. Och ska Nej, bestämma det, för det hela det, Italien. Och, och vi ska ju prata om detta i, i nästa extrainsatta podd med anledning av, av coronaviruset. Då. Men, men jag mm. menar, vi har ju också det här med en annan auktoritet. Alltså Stefan Lanka som är en, mm. en doktor i virologi han har ju bland annat utfäst en belöning han utfäst en belöning på 100 000 dollar för den som kunde eh, hitta ett mässlingvirus mm. och han vann den processen i högsta domstolen i Tyskland va? och sen så har han ju sagt det här liksom att, att, att hela, ja, hela de här idéerna man har kring eh, vacciner och hur det fungerar den, är ju, eh, den, den går ju inte att belägga vetenskapligt alltså så det här är... Patrik, vi, vi ja. ska kanske spara detta för nästa... Ja, precis, vi får göra det. Jag vill liksom bara... vi, nu det. Nu är det Ahmed Rami som ja, är med precis, oss. Måste... Och vi vill gärna vi... höra mer från honom. Jag, ja. jag vill gärna höra mer från, från mm. hans fantastiska liv. Otroliga ja, liv. Åter, hur, hur gick det med den här processen och uh, anmälningen av Bibeln? Och du blev anmäld för att du anmälde då? Eller, ja, ja, ja, eller gamla jag och talade det av Gicko direkt. Mm. Ja. Men det är så många åtal som har lagts ner mot mig också. Det vill säga att uh, ofta de här uh, gick och han vill bara uh, visa att han uh, att han lyder dem. Mm. Mm. Uh, till exempel när jag började med uh, hemsidan med internet. Mm. Det blir samma sak. Uh, det, det, massa uh, till exempel, det var, en, det, var en, det, var en, det var en saken hos mig. De la beslag på mina datorer. På grund av att också den syrniska lobbin hade anmält min hemsida. Då. Mm. Uh, Förlätts mot folkgrupper i Sverige. Mm. Men man kan säga att när Radio Slam flyttades från nedradio till internet, det är bara att då blev, förut det var bara en Stockholms nedradio. Mm. Men även när det var Stockholms nedradio, så det kom anmälningar från Göteborg, från Malmö och från, trots att det inte hörs där. Mm. Mm. Mm. Bara för att det är organiserat. De är väldigt organiserade. Det är så här att man brukar säga det politiska livet. Mm. Om man är aktiv, politiskt aktiv, då existerar man. Om man inte om man är inte aktiv, då existerar man inte. Det vill säga om man är exister, om man är aktiv då är man en siffra. Om man, om man inte är aktiv så är man en nolla. Det vill säga att egentligen eh, den zionisterna i Sverige här de är inte minoritet. Varför? Därför egentligen alla sionister är aktiva. Men bara en av svenska är politiskt aktiva. Det vill säga att egentligen sionisterna, de är som är aktiva. Det politiska livet, eh, sionisterna är färre. för egentligen, om du samlar, adderar plus en, plus en blir två, men om du är 0, plus 0 blir 0. Det vill säga egentligen, det är, eh, det är inte kvantitet i kvalitet det vill säga engagemang men det är inte bara de alla, alla mafior alla sekter. de är organiserade därför de är starka mm. men majoriteten av befolkningen som jag sa från början att om du söker jobb bara som medborgare en sak då är det inte säkert att du får det men om du söker det som en, och du har då en maffia som en del av maffian, då får du jobbet. Och det här ju kampen för, mot dessa grupper. Är en kamp för rättvisan, för jämlikhet, för demokrati. Som jag sa, man ska resumera det hela: att vi vill att svenskarna ska ha samma rättigheter som judarna har i Sverige men tyvärr Det är inte så men hur kan till exempel nu det Svenska Akademin mm, mm. komma en zionist från Frankrike och hans föräldrar är från Ryssland mm. och bara han gifter sig med en kvinna från Svenska Akademin då får han korrumpera hela Svenska Akademin. Det känner till vem jag menar. Ja? Mm. Han till exempel som nu. Hur han har gjort, hur han egentligen, det är samma process. Det är de här sionistiska makten. Den görs bara genom infiltrationer. Genom korruption. Genom dekadens. Ja, genom äh, äh, att fuska. Ja. Ja. Så det är äh, man kan säga man ska försöka då få svenskarna att engagera sig äh, och samtidigt att ha en sorts civil courage mm. ja. att inte bli rädd att inte bli rädda för ja att Nej. engagera Precis. sig. Mm. Precis. Ja. Men det, det, det är människor över hela världen som är rädda att engagera sig. Ja. Ja. Nej, och sen Tyvärr. är det ju också det att, att, att det här med, med vår media och utbildning och så vidare. De har ju serverat en viss bild. Va? Och det är som vi brukar säga att det, det är mest problematiska med media ja det är ju dels vad de, vad de skriver om eller vad de skildrar men sen är det ju väldigt mycket vad de inte skildrar och vad som inte blir nyheter va Precis. Och, och vad som inte tas upp i, i läroböckerna i universiteten och så vidare mm. och det är ju det som har blivit en, en, en stor chock för mig och, och för många, det är ju när man börjar sätta sig in i, i Eh, historia och vetenskap själv och se detta va, va, va hur, hur mycket det är som som eh, har föst åt sidan och faktiskt ersatts med lögner rena lögner och, och en annan sak jag tänker på eh, Ahmed när jag läste dina böcker en sak som du beskriver vi har ju pratat om den här palestina frågan och, och, och, och det Hemska som har pågått där i flera, flera decennier. Eh, och hur du beskriver det här också. Hur man liksom... Eh, för att nu så... så, så alltså, i, man skriver ju i, i vissa artiklar och så här. Man, man, man skriver att palestinierna, de är inte ett folk, va? Det säger man rent ut nu. Man, man liksom... Man, man, man, man säger att... att eh, man slutar till och med kalla dem ett folk. Och sen det här hur man, hur man inte på något sätt för fram palestinier eller, eller framstående personer i andra folk. Va? Och det där har man ju sett också i vetenskapen. Och man blir ju häpen när man, kommer till, när man gräver sig ner i vetenskapshistorien. Och så hittar man vilka de riktigt stora vetenskapsmännen var. Och som vi aldrig har hört talas om då. Som exempelvis inom astronomin, så har vi ju tyck Han var ju helt enastående i sitt område. Han var ju den största astronomen av dem alla. Men i våra så står det beskrivet lite så här: Ja, han var en duktig observatör ungefär, va? Men han kunde ju inte liksom inte få till en fungerande modell och sådär. Va? Och sen så har vi då inom medicinen, så har vi ju eh, den här Antoine. Bouchamp som, som uh, var helt fantastisk med att förstå hur mikrobiologin fungerade. Och uh, ja och det, det finns ju många andra va? men de har man liksom inte hört talas om. Uh, och och, och det, alltså man blir ju helt fullständigt häpen när man ser detta och just det här som du, du beskriver också hur man liksom, det, det är ju verkligen att, att ta bort ett folk det är att, att, att de inte liksom de framstående bedrifterna som människor i det folket gör inte finns då för oss. Liksom. Man, man pratar inte om det. Man, man gör inga dokumentärer eller filmer om det va, utan man framställer någonting annat som... Mm. Eh, ja, nej, det, det är väldigt... Eh, kan jag få ställa bekrämpat. en fråga? Ja. Kan jag få ställa en fråga till Um, Ahmed Rami uh, Du har säkert hört talas om Bashir Rahmani Rabbani Bishir Rahmani, ja. som mm. dog, dog 33 år gammal i 2017 mm. uh, Kan du berätta så lite om honom och uh, var, var, var, var, hade du kontakt med honom? Jo vi hade, hade klippat honom men vi hade äh, skrivit mejl till varandra. Mm -hmm. Och jag äh, hade samma kamp egentligen. Mm. Att, men äh, efter hans död förstås. Mm. Mm. Äh, det skrivs mycket om... Att till exempel att Ashbury var inblandad på något sätt. Mm. Ja. Det är mycket möjligt. Mm. Ja, Jag är så väldigt trist för att jag, menar, mm. jag, jag, jag såg den dokumentären de har gjort av honom. Och jag såg verkliga människor som verkligen var fruktansvärt ledsna av hans bortkomst. Mm. Och det var verkliga människor. Det var inte några. Mm. Uh, crisis actors som vi ser så, så ofta och andra människor som dör plötsligt så att jag, jag, jag, jag, jag, liksom, jag har ingen aning jag, jag, jag visste inte om honom för några kanske ett år sedan hörde jag först mm. om honom så jag vet väldigt lite om honom men, men uh, kan det vara så att han blev mördad? Mycket möjligt ja, okej okay. Ja. De, de, de, det är eftersom vi, vi pratar just om en maffia. Det hela mm. uh, Ja. En gång det men, var, han var, som... han, var ju, han var ju 33 år gammal i jättebra form. Plötsligt så får han en hjärtattack. What the fuck? Uh? Mm. Mm. Det är ja, ingen nej, det ingen nej. som följer upp detta? Ingen som följer upp detta hela Sverige? Nej, men det är ju det som är, är, är, är det märkliga. Men det är också, Simon, att uh... Uh, man gjorde ingen brottsutredning alltså mm. man gjorde ingen förundersökning för man ansåg av okänd anledning att det inte förelåg någon misstanke för brott så mm. man, man har ju inte gjort någon brottsutredning man har inte gjort någon, någon rättsobduktion då va mm. så att det mm. vi kommer ju inte få veta det då varför polisen inte gjorde någon, någon uh, förundersökning då uh, det är mm. Vet. Ja, men det, det tycker jag är ja. lite, lite skam, skamfullt ja. för den svenska polisen. Jag menar, det, det finns ju många saker som tyder på att det var en väldigt konstig död. Sant? Mm. Mm. Och i ett, ett, ett demokratiskt land med, med, med tänkande människor så måste man gå lite in i detta. Ja, om, tänk om jag dog när jag var 33 år gammal. Det skulle vara många år sedan. Jag är mycket äldre nu. Men, men tänk om jag hade gått åt för att jag gjorde September Close eh? mm. ni, som vet om, ni som vet om September Close Jag gjorde en film eh, Ahmed, eh, ja. I 2007 Som visar en, en 90 minuters film som visar att eh, 9-11 Var bara gjort med, med folio det, det var inga flygplan som kraschade i, i tornen. Mm. Eh, jag var ju lite Jag tänkte jag kanske Oj, kanske nu kommer någon Och, och och ta koll på mig. Det var inte hänt. Men om det hade hänt så skulle jag gärna skulle jag vara glad att vara uppe i himlen och titta på människor som försöker se varför jag dog så tidigt. Va? Mm. Mm. Mm. Skrev inte hans lillebror något konstmedel en dag innan att typ livet är kort och jag älskar min bror och eh, vad ska man göra nu typ eller något? Det var det inte något sånt? <trycklig> som... <trycklig. Ah, hans, uh, han hade väl en lillebror, den killen. Ja, Så jag har sett han är Han är ju med på den dokumentären och berättar om hans stora bror. Ja, jag, jag kan och... se mycket jag kan tracka det på internet. Vet, vet ni, vad sa jag att han hette hans namn, Simon? Beshir Rabbani. Beshir Rabbani. Mm. Lillebror. Uh, vad var, var ni, uh, ursprungligen från? Uh, inte från Marocko, va? eller vem eh uh, Bechir. Nej, från oh. Palestina. Ja, Palestina. Ah, oh, just, okej. Okej, okej. Palestina. Mm. Mm. Jag bara att säga att ja. Jag vill att det att att jo nej, Lenin. Det här är på en personlig. Jag älskar Marocko. Jag, jag jag åkte till Marocko med en flickvän en gång och gick in bara med med Tefuts, Tefuts. Från Tangeri där och tog en taxi och åkte in i Marocko Och sen körde vi med statliga bussar helt ner till syd sydliga Marokko. Mm. Bara med bus billiga bussar. Och såg, mm. eh, gjorde en lång, lång tur i ett par månader tror jag. Så Marocko är ett fantastiskt land. Alltså. Jag älskar mm. det. Det är en av de länder jag kunde tänka mig att flytta till. Jag blir lite, lite trött av Italien som är så... Men nu är jag instängd här i husarrest ja, med. Jag, jag är i husarrest Just nu Ja det är något väldigt och, märkligt och Har, som ni, har ni sett att det är, alltså, Om ni går på Wikipedia det, det uppdateras av WHO hela Varje dag vem som dör Av den här jävla idiotiska Coronavirus äh, mm. Mm. Hoaxen det, Om du går och ser Hur många har dött i Indien Tre stycken människor. Mm. Hur många har dött i Ryssland? Noll. Noll människor har dött i Ryssland av coronavirus covid-19. Noll. Mm. Är det en pandemi? Jag menar, come on, please. Människor, vakna. Det är det bara hur många som dör i trafikolyckor i Sverige per dag. Mm. Några no människor har dött i Ryssland grabbar. No. Har ni sett det? Är no. ni, ni, ni, ni, ni uppväxma? Uppreks, no. I Ryssland no. är ju, sitter ju det, menar, det, <laughs> Kina är, är connected med Ryssland Det kan inte vara en enda människa i hela Ryssland som har fått coronavirus enligt OMS alltså WHO Det är en fullständigt fars. Det är en annan sak. Det mm. är en annan sak som är viktig. No. Är alls, allt som händer i, i världen och historien och livet det ingår till exempel skogsbränder vulkaner översvämningar no. eh, massa katastrofer, krig allt ingår egentligen i naturens sätt att ja att förvänta livet därför egentligen eh, krig det har funnits i alla tider och varför mm. man har inte forskat i det man upptäcker också att under kriget det föds mycket mera barn än fredstid hur vem organiserar det här och mm. Skogsbränder, Jag har bevisats att det, är, att det är nästan ett behov i naturen. Mm. Mm. Men det, det är många som jag sa egentligen, det finns ingen slump i, i livet mm. och i, i världen. Allt egentligen är organiserat som en klocka. Mycket bra organiserat. Planeter och solen och vår och Eh, olika års. Mm. Jo visst, men, mm. men det som vi eh, är lite irriterade på här Akmer, det är ju det att vi eh, alltså den här så kallade coronaepidemin, alltså det är ju en vanlig säsongsinfluensa och så kallar man den för en, en, en jätte, man har ju alltså den här masspsykosen som ja. pågår i världen just nu den har man ju skapat med media och skämt upp människor för någonting som egentligen inte existerar. Och sen så har man eh, nu stängt ner hela världen. Och, och det kommer ju naturligtvis att göra att ekonomin kraschar fullständigt då. Så det här är ju liksom en, en slags katastrof som man har skapat nu. Och, och vi vet inte. Ja. Politikerna idag som har makt. Mm. Vill utnyttja det här för att befästa sin makt. Mm. Till exempel nu, jag hörde Macron, det president i Frankrike. Han mm. gjorde ett tal i och han eh, sex gånger i samma tal, kort tal. Han använder att vi är i krig. Det är ett krig, bara förklar krig. Mm. Eh, så han, eh, Frankrike lever idag, men man får inte gå ut. Nej, men man får Nej. inte gå ut här heller. Man får inte gå ut i många, många länder, till och med Holland. Och nu har Danmark, eh, nu har Danmark gjort en lag som säger att om du inte vill, vill vara testad för denna så kan polisen komma och ta dig hemma. Kostar det kostar idag i Frankrike 1000 kronor om man få att det är på gatan. Ja. Du kan, att polisen kan komma och, ta och tvinga dig att, att göra test för covid. Ja. Det och är, sen, jag är, är lite hemskt. Det är fruktansvärt. Måste, det här börjar bli rent statsterror. Ja, ja. Och det är också så att i den här danska lagen så, så kan de ju tvinga dig till vård. Och då beslutar ju de vilken vård detta ska vara och det kan ju vara att, att man ska vaccinera sig till exempel då va? Så det här, Men har ni det här sett, är ju har du, du Patrick? har du sett Patrik? Har du sett Patrik att de har i, igår så blev den första kvinnan vaccinerad av den första eh, vaccinen som de har hittat på i i i, i staterna i Amerika. en, en, en, en, en, en volontär kvinnan och hon går på tv då och säger Åh, det här, det här, jag är så I'm so excited för att jag kan vara den som ja, hjälper hela mänskligheten det Så håller de på med alltså, Plötsligt har de, i ett kick har de redan gjort en vaccin då Ska mm. den vaccinen nu bli uh, fastställd som Ja, den måste alla ta mm. Om det är så, så är vi illa ute, människor Ja, vi måste, vi måste mobilisera någonting här för det här är fullständigt. Över mitt lik kommer, kommer polisen att ta mig att vaccinera mig med den ja. coronavirus-saken. Över mitt lik. Och jag hoppas att alla tänker på samma sätt just nu. Men ja, jag hoppas klart. det också. Vi, lite, vi får eh, prata att mer tänka. om detta i, i, i nästa ja. podd. Men, men, förlåt, jag är lite upprörd för att jag ja, sitter jag här faktiskt. Det, och det, är, det är klart, det här är en, en väldigt liksom, är en jobbig situation just nu. för alla. Jag, jag tänker ja. precis samma. Men för att återgå lite till det här vi pratade om tidigare. då, mm. så. Och jag vill också säga det att alltså, jag är väldigt glad, eller jag tycker, jag tycker invandring är något positivt och då pratar jag inte om den här typen av mass eh, folkförflyttningar som vi har haft de senaste, de senaste åren då va men just mm. det här att det kommer människor från andra länder och kulturer och till ett annat land va och jag menar vi har ju här till exempel vi har eh, Ahmed Rami och vi har mm. Beshira Bani och sen så hittar vi en ny kille som han är från Serbien som heter Daniel och Fast det heter han de inte egentligen efternamn. Men det som jag tycker, det, det jag ser här det är ju det att ni har ju ett annat tänk. liksom. Ni ser ju saker som blåögda svenskar inte ser. För vi har gått igenom en väldigt effektiv och... Eh, Eh, Indoktrineringsprocess i vårt land och sen så är det ju också det att man är liksom en liten flock va? man tänker som alla och så, och så, så ser man inte vissa saker va? man blir liksom väldigt hemmablind va? Mm. så att det här det, det, är no det är nog något väldigt viktigt för <laughs> länder tror jag att det, det, att det sker en viss eh, mix då va? och liksom för, för eh, jag, jag kan ju se det att vi har ju liksom vi har ju en nationalistisk rörelse i det här landet. Och de, de bryr sig om Sverige. Jag säger ingenting om det och jag tycker det är bra. Men vissa saker ser de inte. De har såna blinda fläckar. Eh, och, och, och det där är ett, ett väldigt problem i många länder. Och det, det används ju liksom mot oss. Vår blåhögdhet och, eller vår oförmåga mm. att se vissa saker. Så att jag är väldigt. Jag är väldigt tacksam för det och jag, jag ser ju verkligen hur hårt du har jobbat med de här frågorna av mig i väldigt, väldigt många år. Och jag kan det... också bara upp det ja. du ser här. Sionisternas ja. första egentligen eh, pelare det är infiltration. Mm. Till exempel mm. nationella Sverigedemokraterna har infiltrerats av sionisterna. och ja. tog makt nu de har infiltrerat också kyrkan och tog makt över kristendomen. Och nu kampen också är för att infiltrera islam. Och nu de vill eh, de att starta ett krig mellan muslimer och kristna för att utruta varandra. Därför har zionisterna aldrig själva vunnit ett krig. De har alltid hela deras historia använt... Grupp mot grupp. De är, infiltrationsexperter, är Så, de. Ja. infiltrationsexperter. De har ju infiltrerat Vatikanen också. Jo. För ja. att den här Bergoglio, den här påven vi har nu, är den första påven, va Och jesuiterna var ju då, det var ju Ignacio de Loyola i Portugal många hundra många, år sedan som startade jesuits sakerna alltså the, the, the Society of, of Jesus. Och det menar jag var den första, det var ju 1500-talet, var det inte det, som de Loyola fanns. Och det var ju då att de ville kasta ut juder från Portugal och Spanien. Mm. Och då gjorde de Jesuit, The Society of Jesus, mm. där Loyola själv var inte juder. Han var inte juder alls, men alla hans medhjälpare var juder. Så eh, nu har vi nu, nu har de äntligen fått en påve i Vatikanen här i Rom där jag bor som är jesuit. Och jag menar det är, är den det är liksom det, det där har de äntligen liksom äh, kommit till äh, toppen av infiltrationen och infiltrerad Vatikanen. Mm. <coughs> Så ja det är min tanke, men jag kanske har fel Jag kanske har fel, det kanske börjar men Det stämmer, det här infiltration mm. Jag kan bara läsa till exempel som jag sa Alla deras sionisternas stora helger mm. Det är en historia om infiltration Till exempel den här Monica Lewinsky Hon sa mm. i in flera intervjuer att vad hon har gjort, hon har gjort i Tillsammans i, eh, under ledning av Los Angeles över Rabin. Det vill säga de vill infiltrera då Vita huset och använda dem. Henne. Mm. En infiltration, det är om du läser alla som jag sa, Abraham. Förstas, och eftersom modellen för cynisterna, det är Abraham. Vad gjorde mm. Abraham när han kom till Egypten? Första saken, han, han sa till sin fru för att infiltrera faraos slå, att hon skulle då ha sex med faro. Mm. Mm, mm. Men det, det som inte stämmer här för mig, är Monica Lewinsky till exempel va? Mm. Clinton, själva Bill Clinton, han var ju redan filosionist och alla, alla presidenter i de sista 50 åren har varit i inte mm. Mm. så. Varför så behövdes, varför behövdes Monica Lewinsky infiltrera någonting som redan var i mean, alla ja, men det, sätter, det, sätter på... Keep, när va? synis infiltrerar, det är inte egentligen det är en religiös mellan situations plikt. Can, plikt. Det är en del av uh, att, öva, att öva sin religion mellan situations... Varje ljud det har det som en plikt. Oh. En religiös plikt. Mm -hmm. Mm -hmm. Abraham han är en modell. Mm? Mm -hmm. Det vill säga mm. att Även om någon till exempel jude gör sina böner betyder inte att om till exempel han äh, alla judar som kan infiltrera ska infiltrera. Mm. Mm. Det är inte bara det, det är inte bara de som har då att Clinton men även alla som kan göra sin, sin del av det ska göra det. Okej, okay, okej. Okay. Han kunde säga ja Sverige är redan i judaiserade. Varför ska judaiserade? Nej. Mm. Både eh, Aschberg och Bonniers och alla gör sin plikt mellan situationstecken. Mm. Mm -hmm. mm. Du menar att Levinska ska inte göra någonting? Det är hennes... Hon ska praktisera <laughs> sin roliggör. Ja, ja. Okej, okay, intressant. Sin punkt. Ja. Jag tänkte på det här vi var inne på förut om, om för jag, jag förstår ju det också det här att man vill, man vill ju eh, hetsa eh, muslimer mot kristna då och det kan man ju se i det här landet då för att vad, vad man har gjort då det är ju det att man har, har tagit in eh, en, en väldigt stor mängd unga män då. Alltså det har ju varit i de här, ja, jag vill egentligen inte kalla det invandring. Jag vill kalla det för folkförflyttning eller massmigration. Som det är en invasion. En invasion kan man kalla det också. Ja. Och då har det varit då kanske 90% unga män och de kommer från laglösa områden. Men de här områdena råkar ju vara muslimska då. Va? Men man kan ju säga att hade man tagit in marokanska eller vad säga brasilianska katolska gatubarn så hade väl resultatet blivit detsamma för att det vi har här i vårt land nu det är ju väldigt stora problem med misshandel och rån och våldtäkter och det man gör i medien också då det är ju att man man, man gör ju detta som en man, man gör detta till en, en konflikt mellan Uh, alltså, det är muslimer liksom. det är ju det som är väldigt mycket i, i media nu vet du, jag, håller, jag blev bjuden av Elo att hålla en konferens, i ett föredrag i Uppsala mm? ja. i början i Uppsala, jag kommer ihåg då att efter mitt föredrag, det var en från Elo som frågade mig han sa vad kan vi göra här i Sverige vi som arbetar för att hjälpa Marokko det är frågan. Mm. Jag kommer ihåg, och det var publicerat av Uppsala nya om mitt svar. Jag sa till honom, det enda ni, bästa ni kan göra, ni svenskar, svenskarna, det är mm. att lyckas i Sverige här. Att bilda ett eh, bra samhälle, bra land, eh, och att vi ska ha er som exempel. Men ni ska aldrig skicka pengar eller hjälpa Marokka eller ta hit. Ni ska, det som, om du vill till exempel hjälpa någon med mat, du ska inte ge honom en fisk, du ska lära honom att fiska. Ja, just det. Ja, precis. Om svenskarna lyckas det, de blir ett exempel för mig, trots allt redan nu, svenskarna är ett fördöme, de är ett exempel för alla länder egentligen mm. Mm. Uh, den, med, med den här nu dagens in, eh, invandring jag mm. betraktar det som en katastrof, så det är som en invasion, det hjälper inte tredje världen det hjälper inte i Marokko och det hjälper inte Sverige, det skapar bara hat från svenskarna mm. konflikter men det hjälper inte marokan. Man ska inte ex, ex, Man ska inte exportera sina problem. Varje mm. land ska försöka lösa sina problem och inte exportera dem. Mm. Mm. Mm. Och med början, de ska ändra på landets situation, inte byta landet, inte ändra landet. De gör mm. man kan säga. Jag, jag tycker att de marokkaner till exempel som lämnar Marokko mm, för att komma till Sverige de bästa, de är värsta sämsta sämsta marokkaner som är, jag betecknar inte de som marokkaner egentligen, det är, jag betecknar dem som föräldrar det, de det är de som är orsak till uh, eländet i Marokko mm. det är ditt föredri det är mm. som att uh, ja, att fly från Uh, kampen mm. jag, jag, jag har ju alltid bott utomlands jag är en föredare också <laughs> jag, ja, jag, en men... jag är svensk och bor i Italien och alltid bott utomlands nej. Nästan... Jag, jag när jag pratar nu till exempel jag <laughs> Jag <laughs> ja, nej, bara Jag har försökt lite. förändra någonting i Marokko mm. och när jag misslyckades då jag var tvungen men ändå om jag kunde fly till tillbaka till Östland, jag skulle jag ha gjort det Mm. men jag jag, jag ser jag tycker att det är fel att men, men, mm. lämna sitt land bara för att uh, nej, min bror nu mm, ja. i Marocko mm. han är egentligen rik och han har två barn när jag träffar mm. dem de kommer hälsa på mig mm. det enda dröm de har och planer i livet han har två barn, en som är fjorton och 16. sexton mm? mm -hmm. enda dröm de har att lämna Marocko. Det, det är inte för pengar, det är för jobb det är bara den hysterin som är hela tiden i världen att alla vill fly alla vill lämna mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. jag känner till exempel även genom internet jag till exempel, som en lärare har han ett jobb men det enda dröm han har är att lämna Algeriet mm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm det hela alltså om de skulle öppna dörrarna mm. hela tredje världen skulle flytta hit men det blir en katastrof de löser inte problem i Marokko men de gör ett problem i Sverige nej men det är det, det, det är så också jag har ju också bott i Afrika lite grann Angola och... nu, nu jag pratar inte om individuella fall men det här är innovation det är miljoner Ja, det, det, det är alltså det här nu hela Marocko flytta hit i vägkriget. Mm. Ja, alltså. det är också så. Jag menar, det är ju så länder försvinner. Det är ju så, så allting bara blir en någon slags grå massa, liksom. Det, det, det är så här, att ja. även i Sverige i Sverige i slutet av 1800-talet det, svenskarnas ideal är att flytta till Amerika det är massa som har flyttat dit Just, men det är inte de som har byggt Sverige idag de kommer tillbaka sen många av dem men de som har flytt från Sverige de har egentligen fått Sverige flytt till Amerika till mm. äh, Amerika. Så det, ja fast jag menar det, det är ju lite sådär för att jag menar, den situationen på, på 1700-talet och 1800-talet när, när det var eh, emigrationen från Sverige, då var ju... Sverige var ju ett oerhört eh, primitivt land och det var ett, ett väldigt förtryck också. Ja, men det som är samma sak i Marokko, men det ska man förbjudas. De ja, kan man... Det var många år av, av, av missväxt. Så att jag menar, de här människorna, de, de, de flydde ju for, från svält och misär Ja men det är samma sak nu i hela tiden de säger att de flyttar men det, det är ja. inte så man ska ändra man ska för... ja, nej det här det är ingen det är ingen ursäkt ja. eh, därför man en enda en, en skillnad som finns egentligen att svenskarna som flyttade till Amerika mm. det är inte för att de, de har flyttat för att jobba men idag, de som flyttar hit Det är bara de tror att det är paradiset Till exempel som Min, min brors barn Och alla marokkaner idag Det är inte att de flyr från misären De flyr mm. från att alltså de, det, det är en hysteria, alltså Det är en mm. sjukdom Men Jag vill bara säga ett exempel alltså, När jag var i Burkina Faso Där Thomas Sankara mm. eh, Ni har väl hört om Thomas Sankara Hoppas jag för att mm. han är den verkliga shigivaren av denna planeten. Eh, han blev då mördad, Thomas Sankara. Men när jag var i Burkina Faso så träffade jag människor som var väldigt stolta av deras land. Och, de, och, och, och, och jag var där för en filmfestival som heter Fespa Som är fruktansvärt, un, underbara filmer gör de i Afrika. Och väldigt lugna och, och känsliga och jag hade Jag mötte några vänner då Jag var bara några veckor där va? Men, men det var, Jag kände liksom När jag franska Men de var väldigt stolta Av deras land Och det var ingen som sa till mig Jag vill åka till Europa eller till Amerika Så det, det finns olika saker i Afrika. Det har ändrats nu, nu olika... Du ser nu hur många som Riskerar sina liv för att kommer. Och det är ja. ofta de som har pengar att köpa resorna. För de flesta normala som har miscell, det är inte de som dör som kommer till Europa. Det är ofta de som har pengar att köpa eh, mm. de här. Men det är sant, det är de värsta som, som liksom säger ja, jag tycker om Hollywood bilder och jag vill, jag vill gärna ha Eldorado American Dream. Det, det, det, det finns ju klart det finns ju, inte bara i Afrika i, i över hela världen det, det, det är bara propaganda som Hollywood och klarat ska eh, och eh, det, det måste mördas det, Amerika har men en annan världen. sak en annan sak men det är en annan sak det är mm. eh, frågan är mm. är Afrikanerna födda och skapad för slaveriet. Det är för slaveriet det har olika former och de har varit slavar i Amerika och som slavar i ja. handelsvara och mm. fortfarande nu de kom också till moderna slavar till Sverige, till Västvärlden. Så mm. de, man kan säga också en sak varje folk har ryktet de förkänner. Varje folk har situationen de förkänner. Varje mm. folk har statschefer de förkänner. Politiskt som till exempel nu Japan, Tyskland, mm. Frankrike. Mm. De har gott, gott rykte i hela världen. Det spelar om vilka tider, vilka eh, det, det, det är ett fantastiskt folk. Mm. Mm. Eh, så det är Marokko Idag, om den är som den är nu idag det betyder att Marokkan det är Marokkan som är ansvariga för det de är passiva de, till, de är fegisar mm. de mm. Uh, gör ingenting för att ändra sitt system <hör> uh, folk som jag de är få jag säger det, jag har fem bröder det är bara jag som är så mm. om alla marokkan var som jag <hör> vi skulle ha fått en annan regim i nej, länge. Ja, ja, ja, ja, jag, själv har ja. jag har själv två <laughs> bröder som inte verkligen um, gäller uh, någonting, men jag är i lite uh, samhällets, de är psy psykopater, begge två. Så jag förstår vad det säger. Så att, um, nej. Sen var jag i Ghana då, i Accra. Ja och där, där var det lite annor, helt annorlunda än Burkina Faso där har, ju, där har de vid eh, strandkanten många olika små slått liksom, där, där slavarna var samlade för att de blev körde ut till Amerika mm. och där när du kommer det och du är vit då tittar de på dig, på dig väldigt eh, suspicious där, är det inte, där de är inte är så trevliga med dig i Ghana i Burkina Faso var det underbart alla vänner var väldigt vänliga men i Ghana, som ligger just under Burkenefa, så var det helt en annan situation. För att de har fortfarande the memory av att de blev slavhandlarna. På den tiden när jag var i Ghana visste jag inte att vem slavhandlarna var. Vem, vem var slavhandlarna? Kan du berätta vem, vem slavhandlarna var? Vilka hade skepparna som gjorde slavhandling? Det är zionister. Ja. <laughs> Det har man lärt i de, de sista åren. Jag visste inte det när jag var där. Inte jag, jag, jag, jag tänkte det var vem är det? Jag ska bara säga att zionister mm? Mm. Mm. de är som virus och bakterier. Det är bara no, mänsklighetens kropp är svag och inte har så mycket immunförsvar. Då utvecklas de. Mm. Ja. Det vill säga egentligen om, om de kan härja bland svarta för att göra slavhandel. Det betyder bara mm. för, att, för att, att slav att slavarna, afrikanerna är beredda till slaveriet. Det, för det, det, det, det är bara den som det inte det det som accepterar slaveriet som är fel på egentligen. De ska votera ja. sig. för mig, ja. ja. Ja, det är så, kanske. ja. Det är lite mm. hemskt att tänka på att det finns då liksom en en grupp som som fortsätter göra liksom ja du, evil, evil deeds som man säger på engelska. Jag kommer mm. ihåg det är den genial som jag gjort andra statskuppen med. Mm. Mm -hmm. uh, visst, jag, satt, jag satt med honom en gång på en kaffe mm. det är inte bara det att en gång jag bodde till och med hos honom den jag skulle åka med honom bilen ut och då hans mm. fru kom sprängande och sa älskling du har glömt din pistol mm. jag skrattade han Strunta i det, han. Om det har varit karar i Marokko, jag skulle ha dött sedan länge. Det är att Han var försvarsminister, han var en rikisk okay. Det vill säga att det finns ja. inga riktiga karar i Marokko. Ja? Mm -hmm. Och en gång vi satt på en kafé, jag och honom. Mm. Och alla som kände Och de kom för att pussa hans hand och fötter. Han alltså, så länge, jag vet var han han så länge jag kan promenera som minister fritt marokkan i det här systemet. De att de marokkaner inte friheten. Mm -hmm. Ja, det är ju sätt att du, se på det. <laughs> jag, vill, jag vill bara eh, för att din, din berättelse av den kupp, de två kupperna som du gjorde mm. du, du berättade inte mycket om fransmännen, var det inte liksom fransk kolonisatörer som var där då um, menar, kungen var han liksom stöd, hade han stöd från Frankrike på den tiden, i 70-talet det var ju Frankrike när invaderade Frankrike Marocko 1912 officiellt kommer de i, i Marocko och ockuperade i Marokko, men det tog lång tid innan de hade ockuperat hela Marocko. därför Marokko var som jag sa, anarkisland. Så det mm. tog ett krig, 30 årskrig. Men, men, men den, kung, den kungen som du ville de, uh, uh, uh, uh, dra ner, var han fransk anställd, Liksom. Var han anställd? Han, fransk... hela, hela monarki... Du vet att... Vad hette den kungen på den tiden? Jag, er. jag kan säga att, att franska revolutionen Mm. Mm. har avskaffat monarkin i Frankrike mm. ja. Så, och det fanns kvar monarkister jag mm. men de kan inte mm. säga att de vi vill ha tillbaka monarkin mm. Mm. och när Frankrike ockuperade Marokko mm. generalen som var chef för franska armén i, i, som invaderade Marokko han vad heter Maréchal Liotte han var Aha. monarkist. Mm. Okay, okay, Så han ville okay. göra den här som han inte kan göra i Frankrike. Mm. Då byggde han en monarki av gamla fransk monarkisystem i Marocko. Han heter mm. general marisal Joté. Och han var förresten bög. Men vad, vad sionisterna involverade med, med Marocko på den tiden? Var, var det någon zionistisk inblandning? Hela. Eh, hela tiden för eh, till exempel frimurarna mm. den som har byggts i Marocko det är judar och uh -huh. eh, till exempel jag kan berätta varför egentligen har Frankrike invaderat Algeriet mm? Mm -hmm. därför mm. BNs chefstat hade eh, slagit en judi som var affärsmann mm? mm -hmm. Och vet du varför Frankrike ockuperade Tunisien för att kämpa mot antisemitism? Det vill säga att den här franska revolutionen led, leddes av judar. Jaha. Aha. När till exempel minister, en rikesminister, Robespierre, han gjorde det. Mm. Robespierre? Ja. Jude. Robespierre var jude. Ja, Nej. Nej, ja. nej herregud. Ja, med det men du har också bakom anarkin, det vill säga egentligen eh, de är alltid eh, om de ser att det är en ny regim infiltrar de alla regimer. ja. Till exempel Stalins inrikesminister, han är ju det. Mm. Ja, ja, men det, det är någonting som jag tycker, jag, jag svindlar bara att jag har levt många, många, många år utan, uh, jag menar, jag har jag, jag, jag har varit, jag har varit Vänster då, min pappa var vänster kan man säga. Eh, Förrän man förstod att vänster eller höger har inget betydning. Men det är en Stalin heter Berga, du vet han är judi. ja, men, ja, ja, men, men jag, jag har lärt bara de sista, kanske tio, inte ens tio år sedan, men några år sedan har jag lärt att, att, att, att hela bolsjevik, alltså den ryska revolutionen var gjord av judar. Mm. Det, det, det hade jag ingen aning om i, i, i tre fjärdedelar av mitt liv, eller mer. Jag menar, jag har lärt det bara nyligen, nästan. 95 procent av bolsjevikernas ja. regering var judar. Ja, men <laughs> det visste jag inte jag. nästan hela mitt Även liv. Även Putin, har sagt, om du tittar på Google, Putin ja. och hur många judar, han sa, han, trots att han är själv projudisk, mycket projudisk. Till och med Putin säger det nu, rakt ut. Ja, ja, ja han vi vet rakt att ut det. Var, alltså. ja, ja, ja, så det är helt nu klart som liksom, det är klart nu. Ja, det, är klart, ja. mm. det, det är ingen konspiration teori. Nej, eftersom, så. Marx menar men, ju det, Marx. Mm? Ja. Men då vill jag fråga en sak, Ahmed. Det är en, en stor fråga. Du, du är du tycker att Hitler var en bra typ, va? Mm. Men what if? What if, som man säger på engelska. Mm -hmm. What if både ryska revolutionen var judisk och nazismen var konstruerad av judar. Alltså, det, de, det är människor som tänker, säger det nu. Men, jag menar, om de tar fram det här. <laughs> det är en hypotes. Det är en hypotes. Nej, Att Hitler var, någon, var bara en puppet. Att Hitler bara var en visar. puppet som var jo, konstruerad av, av uh, den judiska... Uh, think tank. Men varför ska du läs bara ju, Mein Kampf? Hur han pratar om judar, judisk makt? De bygger eh, ett försvar för att kunna använda sig av termer som nazist, rasist och antisemit senare så att ingen får attackera dem. Det är ett uppbyggt försvar genomtänkt från början. Det var därför han gick i, i skola i, i Liverpool och kan vara i London samtidigt som Mussolini var där som han blev vän med. Samtidigt som att Stalin gick där också i Tebbistock Institute i London. Sen innan andra världskriget började så var de alla tre ledare för varsitt land, Ryssland, Italien, Tyskland. Och it can it can be debated, it can be debated the Inte säger det som är helt klart lä nu. Ja, You're jag inte säger avklarat är det. Ja, som, it, uh. ja som, som det verkar. Och sen har du att tyskarna bär på frimurarkorset, Ahmed. Du vet, frimurarkorset som Columbus seglade med på Santa Maria, Nina och Pinta. De har den på sin militär, eh, militära kostymer, Hugo Boss. De är frimurare, de där grabbarna, Goebbels och hela bunten. Så de, de, de har den målad också på sina tanks, på sina pansarvagnar, på sina flygplan. <laughs> om Hitler hade lyckats det skulle inte bildas en Israel och den judiska makten skulle, nej, det här alltså Hitler, han var den enda europeisk ledare som har förstått hela problemet, det judiska problemet den som inte har förstått det judiska problemet har inte förstått någonting han har förstått hela problemet och det står i hans bok alltså uh, det spelar om vad han gjort, men han, vad han skriver, med. det är helt antingen judiskt. Jag vet. Nej, men mm. nämen, just, nämen, nämen, nämen, nämen, det, här, det är ju sånt här som så tänker man ju vi, vi, debattera. Kan ja. vet, vi kan inte veta. Varken vi eller... Nej, det det, det, det, det är ingenting som är helt avklarat ännu. Det är Nej. någonting som kommer till att ta mer tid, you know? jag. Att förstå. Ja, men jag förstår jag förstår jättebra vad, vad, jag förstår jättebra med ett synpunkt ja. för att det är klart det var jag menar Hitler i sin mein Kampf säger saker som är precis det som vi börjar säga nu många år efter va? att uh, ju den lite lite Konstiga... De, de, de, de, de gör komplotter, De, de är, är conspiracy-makers. Uh, Och... Uh, okay, förlåt, att jag har det till... Men det är da, Nej, ja, egentligen ja. som man, om man ska kritisera Hitler. Eh? Och mm. det är inte bara Hitler. Man ska mm. alltid göra det med handling, att man ska göra bättre än han. Det vill säga egentligen... Vi, vi bara pratar... Mm. Men han, han har handlat. Det vill säga egentligen vi tills vi har gjort bättre än han då kan vi Det får Därför egentligen vad vi saknar idag det är att vi är totalt dominerade idag. Och att tyskarna måste tillbaka, de behöver en ny Hitler idag. Som säger, de kommer att sägas precis som Hitler hade sagt och göra precis som man har gjort. Det kommer tillbaka säkert. Nej ja, men nu har de Merkel vet du. Hon är det ja. jättebra. Merkel. Mm. <laughs> en, en sak som jag tänker på. I är, den här är frågan. Bara, att... Om jag, om jag mm. bara får ta den då. Uh, jo men det, det är ju det här. Akman, och jag menar. Det, som sagt jag vet inte. Ingen kan veta. Och man, man, man kan ju vända och vrida på det här hur som helst. Då, va? Men ja. om man ja. tittar på. Om man tittar på. Vad som hände, vad som åstadkoms under andra världskriget, så var det ju någonting som var i sionisternas agenda. För att alltså, under första världskriget då, så hade man ju då, ja enligt den historien också, det vet man inte riktigt hur det gick till, var, Men man hade ju då fått eh, Palestina. Eh, Rothschild hade fått den här Balfour-deklarationen, va? Men sen hade de ju, och så skulle de ju skapas Israel då Israel. Men då var det ju det här att då skulle man ju få eh, judar att, att emigrera till Israel. Och det var ju inte så lätt att få europeiska judar och, och, och släppa allting de hade i Europa och, och flytta till ett annat land. Va? Man kan ju inte bara säga åt någon liksom att nu eh, säljer det huset och det är man inte så intresserad av. Va? Men det som hände under andra världskriget, och det var ju någonting, jag med, de hade ju en... Någon slags deal där också. Vad tror jag Hitler och zionisterna att, att... Att judas... Alltså för att... Jag menar man hade ju kriget och det var förföljelse. Och eh, judar fråntogs eh, sin egendom och så vidare. Och så hamnade man i, i läger. Och då hade man ju blivit av med det man hade. Så att då var det ju lätt att... Och flytta till ett annat land då. Det vill säga Israel va. Man hade blivit upp, uppryckt uh, från sina med rötterna men, så att men säga Men vet du, idag. Ja. De ser varje dag. Nästa år i Jerusalem. Det behövs inte Hitler. Nej, nej. nej, nej, nej, nej de okay. ser alltid ja. den här propagandan. Ja. Men de gör inte det. Det Nej, vill säga det, det nej som sagt. Alltså... Jag vet inte. Om jag bara avslutar här också. Ja. och En annan sak som jag har lite svårt med också. Det är ju liksom hur kriget utfördes då va? För att jag menar man invaderade Polen då eller Hitler invaderade Polen. Ja visst, det, det kanske fanns skäl att göra det eftersom eh, tyskarna, den tyska eh, gruppen där utsattes så att det kändes nödvändigt. Då. Men sen så förklarar ju då britterna krig, Hitler eh, invaderar Frankrike och det går jättebra. Så att hela den brittiska armén står vid Dunkirk- men då får den, hela den brittiska armén lov att, att eh, evakueras. Sen så är det krig mot eh, Ryssland. Då gör han ett fältåg in i Ryssland. Han kommer till Moskva redan vid. Han står utanför Moskva redan vid sommaren. Men då är det halt och så väntar man tills det blir vinter. Och sen så ska man försöka ta Moskva med utan vinterutrustning i en, en, en svår vinter. Och sen så skickar man ju över trupper även mot Ukraina då. Eller nej, Uralbergen va. Och sen har vi också den här eh, invasionen av Normandie Och där sköttes ju kanske inte försvaret så bra då så att, Alltså jag vet inte men, men jag, jag kan ju förstå den här eh, eh, argument liksom Uh, mm. den sidan av det också men det är svårt att veta vi, uh, vi sitter här och spektulerar men vet, vet, vet, ni, vet ni om nu det, förlåt, Ahmed ja, varsågod ja, de, de vill bara förvirra oss så att det inte mm. är på någon längre mm. och att allt är i sig, att allt judisk. egentligen Hitler han var uh, han var alltså en uh, han var alltså en uh, motståndsman mot den judiska makten. Punkt slut. Och att han har, alla gör misstag eller fel, men det viktigaste är att han har försökt. Och det kommer tyska folket att fortsätta. Hoppas att de gör bättre nästa gång. <går> mm. Men, men det är ju den här förblessen, all alltså det är ju den här tekniken att organisera sitt motstånd. Uh, att kontrollera sitt motstånd. Det var väl Lenin's det och han. <laughs> Precis kontrollera sitt motstånd ja. ja Men, det bästa äh... sättet att, att, att, att kontrollera sitt motstånd eller ta hand om det är att leda det då. Men ja. ja nej vi vet inte. Men uh, visst... Ach, ha korset. De säger att Hitler ritade den eller hur? Det, det är en solsymbol. Det är samma som den. Pinn eller brås de har på brösten. Mm. Mura korset. en solsymbol. De är worshippers of light. De är soldyrkare. I promise. <laughs> Tänk på det. Jag vill bara prata om en fråga. Jag vill, bara, jag vill, bara... Förlåt, jag vill bara... vet du, allt var fantastisk medier. Organisationen, mm. eh, armen, allt. Men. Om Amerika inte hade gått in mm? Då skulle Hitler förlora kriget. Det USA på vilka som sponsrade järn, järnvägen in till de här uh, konstationslägerna. Det är amerikansk järnväg det är holländsk olja det är amerikanska jeepar, Ford det är riggat från början. I promise. Jag menar nu det som har besegrat Hitler militärt. Mm? det var ju så. Utan USAs en eh, blandning. Det skulle inte varken England eller Frankrike eller Ryssland ha kunnat eh, besegra Hitler. jag ville bara, jag vill bara min, min, min, jag vill bara minna mig själv faktiskt av en artikel jag skrev i 2018 här på min forum. Det är om Nürnberg trial ja? 1946 Nuremberg mm. Nuremberg skulle då ha varit det skulle ha varit elva nazister som blev avrättade och hängda you know precis som den gamla from the book of Esther alltså det var 11 stycken som gick åt på det uh, och uh, Julius Dreischer han var nazi-editor av der sturmer newspaper mm. Nej, före han blev hängd så skrek han ut de här orden Purimfest 1946, sa han före han blev hängd mm. Alltså Varför skulle han sagt det? Varför skulle han sagt Purimfest? Purim, du vet väl Ahmed vad det är Purimfest Ska vi eller? nu börja angripa och attackera Hitler, han har ingen makt idag det är, han är inte problem för oss idag nej inte angripa då, om man har, har gjort något misstag då är det till oss att, inte, att undvika dessa misstag nej alltså teorin här, denna teorin är ju att då i så fall att alla Hitlers medlemmar var var liksom judiska och det, det är en det är inte, det är inte helt är inte helt crazy och tänka så, för att om du tänker dig att de gjorde bolshevismen, det var ju då eh, vad heter den Trotsky som egentligen heter Bromfman han var en jud som åkte från New York, tog en stort skepp och åkte till, till Ryssland och avrättade Stalin. Eh, så det var en, en helt judisk affär. Men what if they did uh, on both sides they invented both bolshevism and nazism Alltså de, att de var bakom bägge sidor För i Talmud så säger de att i Talmud så jag, det lilla jag vet av Talmud att de säger vi ska ta på bägge sidor och få dem till att slåss mot varandra och då kan man ju tänka sig att både både nazismen och bolsjevismen var <laughs> en judisk eh, operation Thank you. Det, det, är, det, är, det är bara en teori men eh, man kan ju kanske Analysera den om man vill. Och. Äh, nej, men okej, okay, fine. Äh, det, det är ju så att. Äh, jag kan förstå varför Hamlet säger att Hitler gjorde bra saker. Han ville då, liksom. Jag förstår också. Ja. Ja, han vill liksom ja, få sakerna till att fungera lite bättre mm. i, i Tyskland. Men, ja. Jag rekommenderar Anthony det. C. Satton. Äh, om det är någon lyssnare som vill läsa lite böcker så heter han Anthony C. Satton. Äh, där ser ni hur de bygger. Äh, rekommenderar ja. starkt. ja, ja. ja. Ja, jag sen, är ja det. Vi, vi är bli sent. Ja, vi börjar bli sent. Ja. Tack så hemskt mycket eh, Och Det var väldigt, väldigt intressant att och, och få höra det här. Och eh, det, det skulle vara kul att göra en podd till, tror jag. Ja. <laughs> Någon gång. Ja. Och, och, och, och, det, och, och liksom det här... Alltså, du har ju verkligen jobbat hårt. Eh, och under en tid när, för att det är ju så här att vi har ju haft en så kontrollerad eh, media i det här landet. Och eftersom då media har, har blivit människors ögon och öron va. Så, så och det, det är ett jätteproblem och det som väl har hänt väldigt mycket nu de, de senaste eh, åren. Eh, det är ju det att fler och fler människor har kunnat. Uh, skaffa sig en en mer nyanserad bild av världen uh, genom att kunna gräva i arkiv och händelser via nätet och utbyta idéer och tankar med varandra mm -hmm. uh, och det är nog en väldigt tur att så sker mm -hmm. verkligen. Mm. Det, det är lite elfte timmen vi befinner oss Jag i tänk, här. tänk om du stänga ner internet nu också Mm. De har stängt ner ja. alla butiker. Mm. De har stängt hela Italien nu, men tänk om de har ner internet också. Mm. <laughs> det sa han mm. till mig häromdagen. Ja, det, det blir lite drastiskt. Det blir lite dramatiskt. Mm. Att vi inte ens kan kommunicera med varandra. Mm. Och uh, vi måste utnyttja din tid. Om det är så att de har... De är ju desperata nu, menar jag. Alltså de som regerar världen. De är desperata. Den här coronavirusaffären är ju helt ridiculous. Det de är fullständigt Trumps alltihopa. Ja. Och vi ska vara så rädda, så rädda, vi ska vara så rädda, så rädda. Ooh, vi ska vara så rädda och vi ska sätta masker på oss. Och, och hålla oss hemma. Mm. Jesus Christ! Ja, men, innan vi går där så hade jag tyckt det var intressant för dig Simon att berätta för jag läste precis på nyheterna här då att det var 475 döda i Italien men det är någonting de bara hittar på du har inte kollat om de presenterar några identiteter på de här, bakom nej, de här nej, nej Nej, men listen to this mm. Hör här Vi har ju en institution som heter ISS som heter eh, Instituto Superiore della Det är liksom Italiens WHO, Italiens stora san, san, sanitary uh, authority. Mm. Mm. Då kommer, alltså tre, fyra dagar sedan, tre, tre, fyra dagar sedan, så kommer presidenten och gör en kom, kom, presskonferens och säger att hittills har vi fått bara hundra uh, medical records från alla, alla sjukhusen i Italien. Mm. Alltså de har bara fått hundra. Medeländerna av, av, av hundra eh, människor då, som ska ha blivit drabbade av den här viruset. Och vi har fastställt att det är kanske två som har dött av coronavirus. Men vi är inte säkra om det är coronavirus, om det är covid-19. Vi håller fortfarande på att se om, det, om de här två som dog eh, bara. För att alla de andra hade andra sjukdomar. Så att det sägs nu i Italien att ISS, själva den stora nämnden, sjukvårdsnämnden i Italien, säger att det är bara två två som kanske mm. har dött av covid-19. Jag lovar er det är, så är det, så lägger det till. Men om du går till Wikipedia som, der, som har WHO-siffror så är, ska det vara 2500 döda i Italien. Mm. 2500 döda i Italien, 0 i Ryssland, 3 i Indien och så vidare. Och så vidare. Alltså noll, 0 noll noll, noll, noll i andra, alla a, andra land. Eh, någon, mm. i Spanien, någon i Spanien, några i Spanien, några i Frankrike. Det är liksom Europa som ska bli drabbad mest. Då. Mm. Men det, det, har, det, det har ju ingen sans. All. It, makes, it makes no sense at all. För att, om det är att en pandemi, varför skulle den vara liksom circumscribed to Europe? Mm. Uh, och varför skulle inte Ryssland och Indien ha några. Men <laughs> noll människor i hela Ryssland! Noll! Mm. Det står! Det är officiella siffror från WHO. The World Health Organization. Noll människor har dött av den här virusen i Ryssland. What the fuck? Okej? Okay? Mm. Ja, tänk på det. Och sov över det. Mm. Ja. <laughs> mm. ja, det får vi göra. Det får vi göra nu. Så så vi, tack. tack så hemskt mycket, Ahmed. Ja. Ja. Tack. tack så mycket. Det var mycket intressant. Mm. Verkligen ja. detsamma. Ja, det var... ja. tack ja. alla lyssnare. Tack, för att tack nu... så mycket. Tack, tack, tack. så mycket, ja. Ahmed. Det var, det var väldigt, väldigt intressant att höra, höra din historia, Ahmed. Jag... jag jag, jag lyssnade också på en ett program du gjorde på Radio Islam som är en gammal program. Jag tyckte väldigt mycket om det programmet. Som, du pratade ensam där, va? Några mm. år sedan. Mm. Mycket intressant. Det är så, vilket spännande liv du har haft, verkligen. Mm. Mm. Mm. Ja. ja, det får vi lägga upp i, i länklistan där. Ja, jag lägger in det. Alltså. Jättebra. tack så mycket, Okej, tack så mycket då. Tack för ja. ja. Tack, tack, tack, tack. tack. Hej, hej. tack, tack, tack, tack. Thank you.